Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, protože my začínáme vždy včas. Ale nemůžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina oka. Príjemný dobrý večer, milí naši poslucháči. Krátko po 20. hodine 30. minúte sa vám hlásime s ďalším... Dielom relácie Hodina vlka. Tentokrát, treba to hneď povedať, tak to na úvod, pokiaľ ide o tému, tak asi nějaké veľké prekvapenie vás nečaká. Napokon avizovali jsme to už jednak včera ráno v listárni, potom neskôr aj vo včerajšej večernej relácii Trikolóra. A sice, že sa my dnes večer pozrieme blížšie na to, čo sa to vlastně odohralo, dojednalo a případně nedojednalo včera v Pekingu. No a čo bolo v Pekingu, totiž právě tam sa konal... Ono takto, nemuseli jste si to všimnout, lebo zase naše média sa z nějakého důvodu veľmi nepretrhli, aby vás o této inform... udalosti informovali, však k tomu sa asi dostaneme hneď. Na začátku relácie, že čo sa deje, prečo to mediálne ticho. Totiž to včera sa v Pekingu konal v poradí už 25. summit medzi lídrami Európskej únie a Číny. Dialo sa tak na pozadí 50. výroče nadvězání diplomatických vzťahov medzi Čínou a EU. A že to asi teda nebude nejaké najvrúcnejšie posedenie, napriek teda samozřejmě tým všetkým úsmevom do kamier politiková fotoaparátov, tak že to teda napriek týmto hraným úsmevom, a takým tým povinným pouzam, asi nebude nejaké najvrúcnejšie posedenie, tak to už dali vytušiť dve konkrétne udalosti, které sa odohrali ešte pred samotným summitom. Jednak poprvé, ten summit sa mal původně konať v Bruseli, ale čínský prezident Xi Ping do Bruselu odmětol jíst. Takže napokon musel byť tento summit presunutý do Pekingu. A za ďalšie, původně to mal byť dvojdňový summit, no ale nakonec sa to stvrklo na jediný rokovací deň. Je tu teraz vážený Poslucháči, nebudem v tomto svojom úvode hovoriť viac o tom, že čo všetko sa na tomto stretnutí rozoberalo, lebo však k tomu sa napokon dostaneme počas relácie, ale chytím sa len jednej konkrétnej veci, a to bola asi taká, tá, mám pocit, že asi najdôležitejšia vec, ktorá sa tam rozoberala. A síce toho, že lídry EU na čele so šéfkov Európskej komisie von der a predsedom Evropské rady Antónium Koštom sa před čínským prezidentom Xi Jinpingom na tomto samite v Pekingu postažovali na to, že Európa ťahá v rámci obchodu s touto azijskou krajinou za kratší povraz. No a to znamená, že v, tej, v tom obchodnom prevedení číselném to znamená to, že sa mu tam posťažovali, že nám Evropanom vlastně vadí, že my jsme doviezli sem k nám na starý kontinent, teda do Evropy, čínský tovar za vyše 500 miliard eur, ale vyviezli jsme náš evropský tovar do Číny Len za nějakých něco viac jako 200 miliard. Takže tu máme, pozor, 300, zhruba 300 miliardový deficit. A toto, toto teda ako nás rozčuluje Evropanou, toto jsme teda tlmočili si tím pingovi, že tak jako toto teda nie, to sa nám nepáči. A teda, jsme mu povedali Ústavní fonder Lajenové a pána Koštu, že teda ako bolo by fajn tento deficit vyrovnať, že by teda bolo fajn, keby sa nám Čína viac obchodne otvorila. A keby teda prestala kdejak jako obmedzovať prístup evropských firiem na jej trh. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Košta ešte v úvodných slovách zdôraznili dôležitosť vzájomného obchodu. Žiadali ale konkrétny pokrok, pokiaľ ide o riešenie rastúceho obchodného deficitu medzi Európou a Čínou. Naš vzťah je jeden z najdôležitejších a najvýznamnejších na svete. V skutočnosti je Európska únia z hľadiska celkového obchodu najväčším obchodným partnerom Číny. Európa už 10 podporuje hospodársky rozvoj Číny a nadalej v tom pokračuje. V roku 2024 vyviezla EU do Číny tovar v celkovej hodnote cez 213 miliard eur. Doviezla ale tovar za 519 miliard eur. Ako jsme povedali čínskému vedení, aby obchod zostal vzájemně prospešný, musí být vyváženější. Evropa víta konkurenci, Máme radi konkurenciu, ale konkurencia musí být spravodlivá. No, takže deficit nás trápil. Trápilo nás to, že viacej tovaru za viac penězí ako jako A že teda by to bolo nějak dorovnať. No, milí naši poslucháči, poviem vám jedno tajomstvo, které podle mňa niektorí viete, poznáte. Ono je to tak, že toto nie je nič nové pod slnkom. Nás Evropanou podobná vec ohľadom Číny trápí dlhodobo. Aby som bol konkrétný, tak s podobnými výhradami ohledom zlej finančnej bilancie, obchodnej bilancie, jsme předstupili před Čínu minimálně před takými dobrými 200 rokmi. i vtedy nás trápila rovnaká vec. To jsme někde zhruba v 18. storočí. A to je obdobie, kdy Čína má otvorený svoj jediný prístav v kantone a ochotně nám do Evropy vo veľkom vyváža svoje tovary všetkým čaj, porcelán a hodváb. No ale uh, napokon se vlastně stane taká věc, že to vlastně celé nefunguje, teda dovoz do Evropy, uh, z Evropy do Číny, lebo ten, ten, ten nejako hapruje, ten nejde. A teda až na malé výnímky. Uh, lebo Peking zakazuje dovoz, z Evropy do Číny. Jediné, čo Čína v tej dobe pred tými 200 rokmi príjíma, jsou strieborné mince, lebo že je teda Čína v logické predstave, že čím viac tých strieborných mincí bude mať, tak o to bude bohačia. No ale toto celé nejako vrta hlavou Britom, ktorí sú s týmto stavom nespokojní chcí zarábať a Čína inkazí kšefty, lebo do Európy vyváža, ale z Európy nechce tovar žiaden brať. No tak sa vám pred tými 200 rokmi dali moudré hlavy v Londýne dohromady, <laughs> zamysleli sa a prišli na to, že predsa len existuje jeden tovar, na ktorý sa kupec v Číne vždy nájde. A viete, čo to bolo? Drogy. Konkrétně opium, které začala do Číny cez Indii dovážať britská východoindická společnost. Obchod s touto drogou, kterou teda vyvážala do Číny Británia, byl tak výnosný, že přibližně za 50 rokov od prvej dodávky tejto drogy sa Britom podarilo úplně dosiahnuť vyrovnanou platobnou bilanciu s Čínou. Malo to len jeden drobný nepodstatný háčik, který samozřejmě Londýn ani len trošku netrápil, a síce, že vďaka tomu, že Briti dovážali do Číny drogy, konkrétně to opium, No tak vám to v Číně čuduj se světě způsobilo takovou věc, že tam katastrofálně narástl počet lidí závislých od drog, konkrétně od opia. Co samozřejmě e, trápilo v vedoucích představitelů krajiny, protože tím čínská společnost samozřejmě trpěla. No a tak urobil v čínský císař logickou věc. Rozhodl se, že celý tento drogový obchod Británie zastaví, drogy im skonfiškoval a zničil. No a teraz príde ako v Čiernych barónoch kontrolná otázka. Že čo myslíte, že čo následovalo? No tak ak ste si tipli, že vojenská reakcia Británie voči Číne, tak ste si typovali správně. V lete roku 1840... Vyslala do Juhočínskeho mora Británia svoje vojenské lode, které zbombardovali čínské pobrežie a ovládli tamojšie prístavy. Briti totiž mali nad Čínou veľkú technologickou výhodu, prevahu, mali moderné pokročilé námodnictvo, mali moderné delostrlectvo, mali profesionálnu armádu, mali dobře teda vojenský zásobovací systém. Naproti tomu Čína a mala zaostalé zbraně a urobila tu chybu, že pocenila svojho protivníka, alebo si myslela, že je dostatočne veľká, velká, že sa obrání a tak podobne. No a tak po sérii vojenských porážok bol Peking napokon donútený kapitulovať. O dva roky od prvej tzv. ópiovej vojny mu bola nanútená mierová zmluva, na základě ktorej Čína musela otvoriť svoje prístavy pre britský obchod. Od tejto doby sa Hongkong stal súčasťou Británie alebo teda bol postúpený Británii. Čína musela zaplatiť obrovské reparácie. Jednak za skonfiškované ópium a jednak za prehratu vojnu a išlo vlastně o prvú z takzvaných nerovných zmluv, které ponížili Čínu. Ópiová epidémia sa medzi tým ešte viac rozšírila. Závislosť obyvateľstva od drogy sa prehlbila. A jako by to nestačilo, začala se ešte nadvovažov kolonizácia Číny, z které ťažili nielen Briti, ale aj Francúzi, Američania a russi. Na no právě tam někde v tom 19. storočí, o kterém se teraz bavíme, bolo zasiaté prvé semienko takého toho protizápadného sentimentu, který v Číne je vlastně prítomný do dnes. A to, o čom teraz rozprávám, tyto udalosti historické, tyto vlastně vošly do historie pod pojmom jako storočie poníženia Číny, kedy bola vlastně táto azijská krajina úplně rozkúskovaná, její zákony boli ignorované a její hrdosť bola pošliapaná. Já, ja, milí naši poslucháči, nepochybujem o tom, že čínský prezident Xi Jinping si ďaleko lepší a farbistejší ako teraz ja tu pred vami spomína na toto obdobie, o ktorom je teraz reč. A vím si celkom živo predstaviť aj to, aké pocity ním mohli lomcovať, keď o 200 rokov neskôr na samite v Pekingu počúva evropských lídrov hovoriť o tom, že by sme mali niečo urobiť s tou pre Evropu katastrofálnou obchodnou bilanciou. Tak len toľko jsem vám chcel teda povedať na úvod dnešnej témy. Opět taký trošku krátký historický exkurs, ale po něm už teda půjdeme do prítomnosti, do súčasnosti a budeme se baviť o tom současném samite, kde nás trápia rovnaké veci, jako nás trápili pred 200 rokmi. Vtedy jsme vyriešili vyřešili tým, že jsme bombardovali Čínu a rozkúskovali a tak podobně. Teraz už asi na to dostatočnou silu mať nebudeme, ale kto ho vie, však nakoniec, o tomto celom sa dnes porozprávame. Ja som teda velmi rád, že vás tu môžeme opäť privítať. A skôr, ako vám teda pripomeniem kontaktné údaje, na ktoré nám můžete, či už teda písať, alebo přijde telefonovať. Tak dovolte mi, že ešte predtým privítam na našej Teams linke môjho kolegu a zakladateľa, prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, Vlčka z Plzne. Príjemný dobrý večer, ti prajem, Vlčko. Počujeme sa. Slyšíme se, Budlízkou, já ti děkuju za přivítání. Zdravím tě z Plzně do Pánské Bystřice. Máme v Plzni jako klid, klidnej letní večer. Nás byla pořádná bouřka, tak se to zalilo. Všechno, zapletám mu za to. No a jinak začíná hodina vlka. Téma jsem si tentokrát zvolil já. A myslel jsem, teda popravdě řečeno, že to setkání, Evropská unie versus Čína, že je natolik světodějná událost, že ať se tam stane cokoliv v Pekingu mm -hmm. na té konferenci, takže přijdou přehršle komentářů a oba jsme se před, před vysíláním shodli, že takový takový mediální ticho ohledně velkého jednání dvou, dvou ze tří světových řekněme, ekonomických mocností, tak asi nepamatujeme. Jo. To prostě komentáře, komentáře nejsou. A ku podivu teda nejsou komentáře ani na čínských zdrojích. Takže spekuluju nad tím, no. jestli, jestli to Číňanům nestálo vůbec za řeč tato traktace, nebo jestli není o čem referovat, nebo, nebo nevím, a že Evropa, Evropa je potichu, to je taky zvláštní. Oni, oni prostě nevědí, kvůli kam, k tomu se ještě dostaneme. Takže zdravím tebe a samozřejmě ze všeho nejvíc, jako vždycky zdravím všechny naše věrné posluchače a posluchačky slobodného vysílača. ať už jsou na země kouli kdekoliv. A než se vrátím k tomu, k tomu co jsi prezentoval na začátku a bylo to jako opravdu si si nastudoval, to teda před tebou smyká, protože spoustu toho jsem měl připraveno já a ty si mi to vzal, konkrétně opilový války. A než se k tomu, se k tomu vrátím, tak bych chtěl jednu věc. Navážu na, na včerejší poštovnu když jsem si něco, když jsme mluvili, když jsme mluvili o těch různých možnostech, o tom, jak teda Slovensko, jestli selhalo nebo neselhalo v Bruselu, tak já jsem si řek, říkal, že, že si něco nechám pod rukou a myslel jsem si, že, že to uplatním večer mm. v trikoloře. Ale neuplatnil jsem to. Takže to uplatním teďko, jakkoliv to k tomu, o čem budeme mluvit, nepatří. A vaše opozice ta šlape po Robertu Ficovi s tím, že vlastně nic nevědnal, že, eh, nic nevědnal, že jenom teda eh, s Evropskou unii takzvaně průdil a eh, dělal potíže a, a Slovensku, že, že, eh, že Slovensko je dneska za velkého potížistu. A na tomhle jedou vaše ty vždycky a jedině správní média. Jenomže v oba dva jsme zaregistrovali pozici Německa, kdy Německo dodá, má dodat svoje patrioty na Ukrajinu, všem německý kancléř smerc, což je jinak, jinak válečný štváč, dneska číslo jedna, jo, ten už překonali Stármena. Tak e, víme v oba dva, že prohlásil, že ty, nebo jestli, jestli to byl Pistorius, ale... Pistorius, ano, ano, Pistorius. To Pistorius, byl, ano, ano. To, to už je úplně jedno, jo. Prostě tak Pistorius. Že ale tak kritik tě bude chytat za slovíčka, tak nebol to měř, Pistorius, ano. Byl to, byl to Pistorius a Pistorius prohlásil zcela otevřeně, že ty německý patrioty odejdou na tu Ukrajinu až v okamžiku, kdy... Německo bude mít naprosto vodotěsnou dohodu se spojenými státy, kdy, v jakém počtu, v jaké kvalitě, v jakém rozsahu Spojené státy dodají ty náhradní patrioty za ty, které budou předané uh, Ukrajině. Proč je to důležitý? Protože pro vaše hlavy pomazaný, nejchytřejší z nejchytřejších a uh, pro ty vždycky jedině správný, Slovensko dělá potíže, když chce od Bruselu co nejtvrdší, nejtvrdší ujištění o tom, že zkrátka, když nebude dostatek plynu, protože od Ruska se nebude smět e, e, brát víc, když ten plyn nebude kudy dopravovat, když ten plyn bude e, drahej nad možnosti Slovenska a kdyby kolaboval průmysl, takže, takže prostě Brusel nějakým způsobem Slovensku pomůže. A že to chce, že ty záruky chce pokud možno tvrdit. Tak to je pro vaší opozici dnešní naprosto, naprosto neskousnutelný a je to, je to um, šikanování, západního kolektivní západního světa, urážka spojenců, vydírání a já nevím, co všechno, prostě nepatřičný chování. Když ovšem to říká německý minister obrany, a který jinými slovy říká, že zbraně na Ukrajinu nedodá, a tudíž je mu lhostejný osud Ukrajiny, se Rusové budou bombardovat nebo ne, že je mu to úplně ukradený, do té doby dokud prostě Amerika nedá vodotěsný prohlášení, že Německo dostane svoje patrioty, tak aby nebylo bezbraný. A ještě udává, ještě udává, do... udává přesný konkrétní časový rámec, do to musí být. Přesně tak, přesně tak. A ještě ještě dodám jednu věc z bolízku. To se týká vašeho bývalého ministra obrany, člena té vždycky a jedině správné vlády, Nadě který prostě zbavil Slovensko systému protivzdušní obrany a poslal, vůbec se na nic neptal, nic ho nezajímalo a poslal vaše, vaše PV na Ukrajinu. Jenom tak. Z hlediska, když porovnám já pozici Pistoria, tak ji rozumím. To je naprosto, naprosto jasný a logický přístup, alespoň trochu odpovědného státníka za svou zemi. Zatímco váš nať, ten, ten prostě, e, já si myslím, že z tohohle titulu, z těch dvou porovnání, tak kdyby ho někdo obžaloval z velé zrady, tak za mě srovnáním postoje s Borisem Pistoriusem má na to naprostý právo ten žalobce. Jakoliv se tak nestane. Takže to jsem, to jsem potřeboval e, předeslat, abych, e, včera jsem si to šetřil, jo, šetřil jsem mm -hmm. si to, No a bohužel k tomu nebyla, nebo jsem tu příležitost promeškal. nevím, prostě včera jsem to nepoužil a ten argument je naprosto zásadní a chtěl se, je to škoda, protože s tímhle argumentem mohl pracovat Roman Michalko v parlamentu eventuálně, jo, ale stalo se, no, stalo se. A teďko, teďko k tomu, co jsi říkal, no, opějový války a tu historii tu si zmáknu. No a k tomu, k tomu na jedničku a k tomu dvě poznámky. Co kdyby Čína dneska nebo respektive co kdyby Západ zkusil svou obchodní bilanci s Čínou vyrovnat stejným způsobem? No, to je právě. <laughs> jako tenkrát, jo. No, no. A ono by to asi nešlo, vět. No, že kde jsme se no. No? A co kdyby, co kdyby Čína se rozhodla naopak, opak dneska to západu oplatit? Protože se se, že v západní Evropě bude víc konzumentů než v třikrát větší Číně. E, že ta drogová scéna evropská bude větší. Jakoliv je Evropanů třikrát, třikrát Ale e, to asi taky Čína neudělá. No a ještě jeden detail, který je o válce. Ona totiž Británie potom opivu e, sáhnout musela, protože jedno, jednoduše neměla dost stříbra, neměla kde ho brát. Jo? To nebylo, to nebylo vymyšlený, vymyšlený, jako že by Čínu chtěli dostat na kolena přes opium, ale oni prostě ty, Čína brala opravdu jenom stříbrný mince nebo stříbrný ingoty a, a, a Britové neměli. No. Takže, no. takže zbylo opium. No inak briti často v týchto našich historických exkurzoch fungujú ako taký ten taký ten příklad. je práve najinšpiratívnejší príklad. To si treba tiež zapamätať, ale ale tak to poviem, že na úvod, uh, my sme naozaj sa chvíľu dohadovali nad tému dnešného večera a, a povím za seba, že ja som malako keby asi predstavu možno o nejakých pre mňa lákavejších témach, například to, čo se deje teraz u vás v České republike, v súvislosti s blížacími sa voľbami a fermou Geruláta a pre alebo teda sledovaním opozíci a tak podobně. A ty pravíš, že ne, že dajme si asi tu činu, lebo že to, bude, to bude zaujímavé, ne, dobré, však ako nemám s tým problém, však dajme. A teraz, ja, keď jsme sa na této téme dohodli, tak bolo mi jasné, že, lebo to, čo som povedal v úvode, keď sa ti z dvoch dní skráti na jeden a ještě na, na žiado z čínskej strany je přesunutý z Bruselu do Číny, lebo jinak čínský prezident nepojde, nepríde, tak je jasné, že to ako nebude to nič asi nejaké svetoborné, čím by sme se tu mohli extra pochváliť. To je jasné, že to už, už to tam nějak škrípe. Ale je fakt, že kde sa do té témy viac menej nechcelo preto lebo som si myslel že keď ten summit prebehne tak my tu budeme akože zahrnutí najrôznejšími správami, komentármi, analýzami a všetkým možným a že to bude plné takých tých fráz o tom ako sme spolu rokovali dojednali niečo a dojednali něčo a slíbili a, a blablabla, také ty tie, tie odporné frázy, které já neznášam ty politické. A mal som pocit, že, že takýchto prázdných rečí, prostě, že týmto budeme zavalení a, a nechcelo sa mi do té témy ísť, lebo bolo mi jasné, že, že to budou len prázdné reči, ale že toho bude kopec a bude sa v tom treba jako že zorientovať, bude to treba jako keby nejako preložiť do ruské reči a tak podobně. Ale já ja jsem ani len netušil, a to som, v tomto jsem se mýlil, já ja jsem si očko naozaj myslel, že po takomto samite dôležitom, však 25. samít, právě na pozadí 50. výročí nadviazania diplomatických vzťahov, kedy my jako Evropa tu naozaj máme problémy nervóznejšího druhu a teraz se schádzame s tou Čínou, která je popri USA globálna velmoc číslo 1-2, něčem už těch američanov obehla. Já ja jsem si naozaj prostě myslím, že tu teraz jako bude kopec takých tých prázdných fráz, takých tých vecí, ale, ale že bude toho kopec. A nie je vočko, že nič. V tomto Vyčku. som se mýlil, v tomto jsem sa mýlil, že nie je, že nič. Jako jsou, keď, keď si teraz dostává nějaké mainstreamové média, tam nájdeš nejaké také, také tie presne typické, ako aby sa nepovedalo, že nie je, tak je, je taká nejaká krátká analýza, krátky článoček o tom, že také to niečo bolo. Dohodli jsme se, že klimatické veci si budeme tu riešiť. Tuto s ukrajinskou vojnou jsme sa nedohodli. Na té bilanci no, to uvidíme. Čo? Len, len také, ako, také nejaké, také, vieš, ako, ako keď urobíš takú agentúrnou správu, čo se so stalo, bodka, ideme ďalej. Čiže, č, č, kde, kde, kde, kde, kde ja teraz mierím týmto celým, je, že ja som prekvapený, a do istej miery šokovaný to, tím totálnym mediálnym tichom okolo tohto samitu. A teraz sa pýtam teba, že čo je za tým, že to ticho je tu preto, lebo jsme na ňom jako Evropa totálne pohoreli, alebo je to ticho preto, lebo tento samit zase až tak dôležitý nebo, lebo treba povedať, že už tí analytici, pozorovatelia pred tým samotným summitom hovorili, že netreba nejakého veľké očakávať a doňho vkladať, že asi teda na něčem sa nedohodneme, zásadnou. Čiže, čiže čím si ty vysvětluješ toto mediálne ticho, které tento summit, o kterém jsme mali asi oba pocit, že bol důležitý, které jednoducho sprevádza tento summit, toto mediálne ticho. Čím to je? Prečo to je? Burisko, já ja vedem dvě věci. Prvně, eh, jedna věc je, že Evropa tam pohořela. No. Já eh, nejsem schopen rozklíčovat, proč o tom, eh, proč nepřicházejí komentáře eh, třeba od eh, South China eh, Morning Post. Jo. To je hongkongské web, nebo velký list čínský který vychází v Hongkongu, ale který vytvářejí američané a evropané. To jsou, to jsou ty autoři, hlavní autoři. Tam jako čínský jméno moc e, jako autora. Méně ono, já jsem tam nenarazil na nic. A tam, jsem, tam jsem teda čekal v každém případě komentář. Asia Times taky nic. China Daily taky nic, to jsou ty hlavní čínský věci, když chci něco o Číně, tak jdu tady, tady na to. A na ty ryze čínský, kde, kde se přikládá z jejich znaků, tak tam jsem se teda dneska nedostal. A Čekal jsem, že teda na svých monitorech tisku, který si síždím pravidelně ze západní Evropy a ze Spojených států, něco najdu. Pro Spojené státy to byla sekundární záležitost, že jo? takže americký weby jsem zase tak nějak moc neprojížděl. Mm -hmm. Ale, ale evropský, evropský weby, to jsem si říkal, no to tam něco prostě musí být, protože je to kardinální záležitost pro Německo třeba a pro jeho, pro jeho autoprůmysl. Byly včera, dneska šly, šly data německých automobilek, speciálně koncernu Volkswagen. A Porsche, která je součástí toho, tak například oznámila, že její zisk klesnul o 1,90%. Porsche. Porsche, jo? A, Porsche, a. Porsche. BMW, to, na tom je ne takhle dramaticky, ale, ale tak nějak podobně. Volkswagen ten, ten v podstatě neví, kudy tendyby Ten kdyby neměl Škodovku, tak by byl taky blízko 0. A Eh, jako pro Německo je to, my se potom k tomu dostaneme, protože já tady mám něco nachystáno, eh, co popíše blíž situaci evropského konkrétně německého průmyslu a no, nikde nic Hej, já tohle, já tohle nech, nechápu, já jsem projížděl svůj oblíbený Berlin Zeitung, což jsou pro mě dneska eh, výchozí německé noviny projížděl jsem NTVDE jo, to je spravodajský web. Tam, tam v podstatě o výsledcích taky nic, které jsou zvyklí komentovat a, a ono nic, čili eh, nechápu, proč Čína nic nekomentovala, ale u evropských eh, titulů si to dokážu vysvětlit tím, že tam za prvé, eh, zkrátka, dejme tomu, že nic nečekali, no a když nic nečekali a nic se nestalo, tak asi eh, nemají jejich chytré hlavy důvod něco komentovat a pak je důvod druhý pro, pro to e, evropské mlčení. Za týden už budeme psát e, srpen jako, jako měsíc no a Trump přece k prvnímu osmí hystá zavet sticla. jenom se neví, jestli to bude 30% nebo jestli to bude jako u Japonska třeba jenom 15 a to by byl velký úspěch zřejmě, teda to by jsme na Ameriku žádný cla nezavedli, to tím jsem si jistý. Bude, bude to, bude to, zají, bude to opravdu zajímavé, teď se neví, teď se neví, jestli ty americký cla, jestli to bude E, e, auta jsou, tuším, 21% nebo 25% dostaly auto a autodíly, tak jestli to bude ještě plus 15 za 40, nebo jestli to bude v jednotné sazbě 15%. Neví se, co se stane s evropskou odsledě a s evropským hlíníkem, kdy to je za 50%, tak jestli to bude 65 a nebo jenom 15%. Nikdo prostě, nikdo prostě neví. A ta Evropa je tak vyklepaná, vyklepaná z těch amerických jednání. Mimochodem, dneska bylo oznámené, že Trump jede do Skotska, má tam nějaké řízení s Britama, no a Uršulka se mu, se mu vnutila, že tam pojede do toho Skotska za ním, aby osobně jednala. Už na to nestačí váš Ševčovič. Už je to, už je to o, o tom, že samotná Uršula, která e, zřejmě dostala přijetí od Trumpa, který od té doby se v ouřadu se s ní nebaví. No, jen se pro ní nenašel termín, tak, tak jako se mu vnutila do toho Skotska A celá ta Evropa se jenom, se jenom klepe na to, jak dopadnou ty americký cla. A o to víc, o to víc, nechápu, no. jak si to, že vlastně vyšel ten narativ, my jsme nic nečekali, tak to nebudeme komentovat. Čína je po e, Spojených státech druhý největší e, obchodní partner Evropské unie. I když je tam, je tam ta, ta děsivá disproporce mezi e, tím, kolik vyvážíme a e, mezi tím, kolik dovážíme. Mimochodem, já mám před sebou graf toho, jak to, jak to vypadá, e, jak to vypadalo historicky. A můžu s plnou odpovědností prohlásit že vlastně ta mezera tady z proporce v tom dovozu ve finančním jádření tak je od roku 2005. Ona nebyla tak veliká, ona, by, ona byla menší, ale, ale v zásadě je to, je to prostě podobný ten trend. Ty čáry se kopírou. Jedinou výjimkou byl covidový rok 2021, kdy teda ten deficit Číny nebo deficit na Čínu evropský by byl ještě daleko větší. Budeť by nebyl, když z Číny se dovážel ve velkém zdravotnický materiál, který jsme si nebyli schopni, schopni vyrobit. Jen si vzpomeň na to, že se vzájemně kradly dodávky, transportované dodávky čínský, čínských roušek. a a respirátorů a takovýhle věcí. Jo. To se vzájemně kradlo po Evropě, kdy to Italové ukradli tuším nám a Němci nám taky něco ukradli. No a my jsme si na nich nic nevzali, protože my si něco na těchto velkých národech. Jo, bylo to, čili, kdo dokázal, Babiš tenkrát jako předseda vlády, šel vítat do Pardubic první transportní letadlo, který přivezlo čínský respirátory a roušky do Číny napřímo. Děly se takovéhle věci. Tak tam to bylo větší. A teďko, pak, pak se to drželo zase v těch, v těch mezích, co bylo, No, a teď e, se to zase začíná zvětšovat, jo, ten gap. A e, my, my to máme, tohle 100, no a e, samozřejmě ta Lajenová to tam měla ze čtyřma úkoloma. Pro ní nesmírně důležitá záležitost, to znamená klimatická politika, jo. Pak to bylo, pak to bylo eh, postoj Číny k ukrajinské válce a, a, a jako možnému tlaku na Rusku. A je druhá věc. Třetí věc byla, byla eh, tadyhle obchodní bilance, o který mluvím, že 2005-2015 si o tom vůbec neslyšel, že by tam byla nějaká disproporce, Přitom byla přibližně stejně velká, jo, podle těch grafů. Nech mě nikdo, nikdo nebere, eh, nechce mi useknout ruku za konstantní čísla, ale v podstatě ta nerovnová a velká je od roku 2005. A nikomu to do té do doby nevadilo. Nám to vadí až o to eh, dejme tomu až po deseti letech od toho 2015, když se o tom, se o tom ještě, ještě mlčelo. No a čtvrtá záležitost eh, byly ty vzácné zeminy. A ono to všechno souvisí, e, souvisí dohromady. Jediný, na čem se dohodli, e, to je to, že musí se zintenzivnit boj proti klimatickým změnám. Mm. Jo, to je, to je obecní prohlášení, to, to šlo ještě během dne, to byl první, první, vůbec první výstup, který, který z těch jednání byl, ten byl ještě někdy v okolo poledne, e, ve čtvrtek, jo. Někdy okolo poledne eh, přišla tato zpráva a eh, prostě byl to eh, lajenová to vydávala za velký úspěch tenkrát. Jenomže, jenomže, eh, když se na tom dohodli, tak minulej týden jsem zaznamenal eh, zajímavou informaci, že Čína dodává solární panely, nebo respektive, že v dodávkách solárních panelů který přicházejí z Číny, když je podrobili nějaké rozborce, zborce testům, tak zjistili, že snad lze ty solární panely na dálku vypnout. No a že, že to je teda obrovský malér, protože přece Čína by nám mohla někdy vypnout naše nádherné a bezvadné sluneční elektrárny. A představ si ten chakos, ten chaos by byl určitě nepochybně větší než španělský nebo český blackout. Kdyby to udělala. To, to říkám já, to, to, to nebylo v těch zprávách. No, prostě celá ta zelená ideologie je postavená na, postavená na tom, že budeme mít besemisní výrobu energií, že. Prostě ozdravíme všechno, možný budeme dělat zelený vodík, zelený čpavek a takovýhle a svět bude krásnější, barevnější. No, jenomže největším dodavatelem, ne nikoliv malou, ale řekl bych, že dost velkou, část toho deficitu obchodního, tak tvoří dovozy, týhle zelený techniky z Číny, protože ona je bezkonkurenčně největší světový výrobce jak solárních panelů, tak větrných turbín. Mm -hmm. takže, jo, takže zkus, zkus dělat eh, Green Deal bez čínských komponentů. Ono to nejde. Jo? Čili my jsme, se, my jsme se umanuli na Green Deal no a najednou, najednou teda máme problém s tím, že by nám ty solární panely mohl někdo vypnout dodavatel, že by nám je A že teda, že teda z toho vzniká obchodní deficit. E, teďko další věc, co je, co je s Dealem spojený, je přece elektromobilita. Jo. No a jsi teď se, tak elektromobilita je o elektroautoch, to asi dřív nevěděli, o bateriích v těch elektroautech, to asi taky dřív nevěděli. No a e, naprosto jasnou světovou špičkou a jedničkou s velkým odstupem na všechny ostatní, tak je zase Čína ve výrobě baterií. No a tím pádem také ve výrobě elektroaut. Jo, a elektroauta, když, jsme sebe, když ty si informoval o tom, že teda to původně mělo být v Bruselu, což je pravda, to výročí na sedání, No, jenomže, jenomže sitting pink, tam e, to nebylo z rozmaru, že by e, nechtěla skočit do letadla a, a odject, odject teda do Bruselu. To, to jako už dokázalo, že e, když ho pozvala královna Olžběta a vozila ho ve zlatým e, královským kočáře po Londýně, tak klidně letěl do Londýna a Brusel je blíč o něco málo. Tak e, tak jako e, světění Ping tam byl po tom, co Evropská unie zavedla cla na čínský elektroauta. Tak to byl důvod, proč to odmítl. Jo? No, potom si říkal, že ten summit měl být dvou deň a byl nakonec jednodeň. No a proč byl, proč byl jako jenom jednodeň? Protože skvělá evropská ministrině zahraničí, Katia Kalasová, vyjela připravit tuhle, tuhle to setkání a jednala s čínským ministrem zahraničí. A já jsem přeložil článek, který to popisoval a ta, přečtu z toho dva odstavce, nejvyšší diplomatka Evropské unie ve středu vyzvala čínského ministra zahraničí, aby ukončil omezení vývozu zácných zemin a varovala, že podpora ruských firm na Ukrajině strany, čínský, strany čínských firm představuje vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost. No a potom Kalasová vyzvala Čínu, aby ukončila své narušující praktiky, včetně omezení vývozů zásnižených, které představují významná rizika pro evropské společnosti a ohrožují spolehlivost globálních do, eh, dodavatelských řetězců. Pokud jde o obchod, Kalasová vyzvala ke konkrétním řešení pro obnovu rozvoje rovnováhy hospodářských vztahů, vyrovnáním podmínek a zlepšení reciprocity v, příste, v přístupu na tak, Zdůraznila také vážnou hrozbu, kterou, pro evropské, pro, kterou představuje pro evropskou bezpečnost podpora čínských společností ruské nezákonné válce. No, to když, to, když si dáš dohromady ty Číny, jo, potom, Kalasová vyzvala Čínu, aby okamžitě zastavila veškerou e, materiální podporu, která udržuje ruský vojensko-průmyslový komplex e, v chodu, a aby e, podpořila úplné a bezpečné pří, e, příměří a spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině. Čili to, když si dáš dohromady, tak je to jedna velká rešikana. Tam se, tam se používá e, slovník typu musíte postarejte se, jo? ukončete, naléhala na Čínu, aby zatlačila a tak dále. To prostě, to je to, když čteš tu zprávu, tak je to, tak je to bědovočí. Prostě ta si počínala, jako kdyby to bylo před těma v té době té opio, prohrané opějové války. Hmm. Prostě se nějaký britský místo držící, nebo eh, místo předseda eh, společnosti zavítal do Číny spolu s admirálem příslušního loďstva, tam, eh, tam dokráčeli do Pekingu před nebeský trůn. A tomu Kašparovi na tom trůnu nařídili, co má udělat, jak oni si to představují. No a on to teda udělat musel, protože, protože byl poražený. Tak zřejmě Klasová z Estonska, tak ta, ta prostě větší okresní vesnice v Číně má víc, má víc populace než Estonsko. No, tak jako když, když ještě někdo takovejhle přijde e, takhle jedná s Pekingem, no tak to samozřejmě na ně udělá obrovský dojem. No, tak e, výsledkem toho bylo, byly dvě věci. Že čínský ministr e, zahraničí za sdělil, že ty jednání nebudou dva dny, ale budou jenom jeden den v Pekingu. No A pak udělal prohlášení, které naprosto je netypické pro čínský diplomatický vyjádření a pro čínskou politiku. A kontrastuje s tím obrovským mediálním tichem, který je na čínské straně teď, kdy prohlásil při tom, tom jednání s klasou, že Čína prostě nedovolí ruskou porážku. To je, to je něco, co já, já, já nepamatuju. Já jako kluk pamatuju dobu, kdy Čínská lidová republika vydávala 458. vážní varování americkým imperialistům kvůli, a teď byl nějaký důvod, a že, že pokud se nezastaví, tak, no a teďko, teďko několik teček, tak za. Vejme tomu 14 dní nebo 3 neděle vydala 459 vážní varování. No a tak dále. Takže zřejmě e, se Kalasová vrátila do Tychoby. No a proto, e, proto Lajenová musela, musela e, e, za prezidentem si do Pekingu. No a jednala tak, jak jednala. Oni opravdu, čili, dohodli se na, tom, na, tom, na těch klimatických záležitostech. No jasně, proč by se Čína dneska nedohodla? Já vím, že ještě před čtyřma lety byla Čína daleko největší znečišťovatel světového klimatu protože uváděla do provozu jednu úhelnou jednu elektrárnu za druhou a nějaký evropský řečí vůbec, vůbec nezajímaly. No ale od té doby čína pokročila k tomu, že je opravdu největší světový dodavatel těch technologií zelených. A elektroaut ve světě nemá konkurenci. No tak samozřejmě, že je dneska pro pokračování green dealu a, a všeho, co k tomu patří. Protože, protože na, tom, na tom bezvadně vydělává, to je jeden důvod. A druhý důvod je, že kouká na tu Evropu, jak se ta Evropa do toho Green Dealu úplně zbláznila, úplně zmagořila. No a Čína na tom měla dobrý biznis, jak jsme si řekli. Ale především kouká, jak Evropa ztrácí jakoukoliv konkurenceschopnost. Takže jí, tak, takže jí zmizel jeden konkurent. Proč by, by nebyly? To, to je celý rozdíl mezi tím, když něco vede, vedou lidi, kteří mají za sebou kulturu, státní kulturu, dlouhou 4 tisíce let. Jsou, jsou nepochybně inteligentní. Většina z nich, nevím, jaký vzdělání má se tím pink jako na něj nebudu, ale ta mladá generace těch čínských tak to jsou povětšinou skvělí eh, premianti prestižních čínských univerzit. Jo. Ty si nezadají s těma, s těma m, nejkvalitnějšíma evropskýma eh, politika mám, se to slovo vůbec nechce, nechce použít, který absolventy elitních škol, tak pokud jde o vzdělání, tak si s nima ničím nezadají, ale mají za sebou od, dejme tomu, Macrona nebo eh, Johnsona. Johnson byl, eh, byl novinář a stal se ministerským předsedou jo, z božího dopuštění. Macron byl, eh, byl aspoň investiční bankéř, takže ten nějaký rozhled měl. Macron má taky elitní francouzský vzdělání, ale já, když se kouknu na Fialu nebo eh, na ty vaše principály, Matovič a Heger, eh, Heger prodavač vodky a Matovič prodava, prodavač teplý vody jo, eh, ze slibů lidem, tak, eh, tak jako... Eh, by v Číně dneska neměli nárok udělat, udělat nějakou kariéru, protože za nima nic není vidět v obecní rovině, ve schopnosti řídit v dlouhodobé přípravě přípravy na takovouhle funkci, prostě nic za nima není vidět. Jež to ty Číňani, jejich kultura opravdu je 4 000 let. Propracovaná kultura řízení státu. No a, a, a partnerem prez, prezidenta Siho, je teda vystudovaná gynekoložka, co, co je začten košta, co tam, co tam měl s ní, ten portugalec. To vůbec netuším profesně. Jo. A, a to už jenom, už jenom tady vidíš tu e, řečeno bodovými sporty. Váhovou diferenci prostě je to borec, borec se super těžký váhy, který který má boxovat s nějakým lehkým weltrém nebo batanem. Já to, ja to, ja to prostě nechápu tohle. No, ano, však o tom vlastně je to celé. Teraz to, co si tu porozprával, to je vlastně by přesně hlavná myšlenka tohto večera. Zkusím že... zhrnout do pár věc, že teraz sa koná, teda konal summit v napokon teda v Pekingu, ne v Bruseli, na pozadí 50. výročí nadvezení diplomatických vzťahov. Pred 50 rokmi jsme, asi to tak můžeme povedať, byli my ktorí kteří jsme teda udávali tu v Evropě nejaký tón a nadvezovali vzťahy a něčo organizovali a robili. Prešlo 50 rokov a z důvodů, které si teraz popísal, je to tak, že... Xi ping nepríde do Bruselu, ale my musíme za ním utekať. Já ja jsem sa vočko zasměl, keď jsem čítal u vás, na, u vás na ČT24, to je váš že portál. Počúvaj, že, že, skuto, že skutočnost, že Uršula von der Leyenová míří do Pekingu, ačkoliv v summit měl původně proběhnout v Evropě, kde by se ale čínský prezident osobně neukázal, je sama o sobě gestem vstřícnosti a ochoty jednat. Mm -hmm. Ježíze, máš tu média, které ťa takto sproste klamu já ja to neviem inak povedať, ešte může byť, že neklamu že jsou len tak nekompetentní, že nevedia že udržují ľudí v nejakej predstave že no, tak, keďže neprišel, tak my ukážeme gesto vstřícnosti a ideme jednať to nebolo gesto vstřícnosti, to je skôr prejav toho, že jsme na kolenách a už nejsme my tí, kteří diktujeme podmínky, ale nám jsou diktované podmínky. Skoro to tak to bude. Čiže po 50. rokoch sa koná summit a ten summit ako keby ukáže naplno, o toto ide, toto je ta hlavná pointa. Ten summit po 50. rokoch, na teda 50. výroče nadvazání diplomatických vzťahů, ukáže, ako velmi sa zmenilo to nastavenie, které bolo pred 50 rokmi. Mně se veľmi páči komentár a teraz neho zacitujem z pravdy. Jeden z mála komentárov, který se v této udalosti venoval a teraz musím pravdu pochváliť, je to mainstreamový portál, ale musím ho pochváliť, lebo trafil to lepšie, jako ten váš portál ČT24, keď istý pán Igor Daniš, komentátor, píše. Ten komentár má názov, že von der Leinová na kolenách v Pekingu už Čína drží Evropu v hrsti neopačně. A píše, pre evropských lídrov to musí byť trpké precitnutie, aké je to byť v koži slabšieho. Evropské mocnosti si po stáročia, a to jsme se tu bavili 200 rokov dozadu, keď tu boli ópiové vojny, my jsme boli tí, ktorí jsme diktovali v Európe, Evropské mocnosti si totiž po stáročia a být byť v úlohe toho, kdo určuje pravidlá a morálně teda pouča. Hoci od druhé světové vojny prebrali takto nad polovicou Spojené Európy americké, proti ktorým najmä Francúzi neraz protestovali, bralo se to jako samozřejmost vediť o najbližšieho spojenca. No Donald Trump zavelil na ústup, pre neho je úhlavným súperom Čína. Evropa nič neznamená rokovania oclách, jako by to len dosvedčovali. Lenže donedávna bola morálně poučovaná Čína jako ako, krajina lacnej pracovnej sily, kam Evropa exportovala výrobu, aby domácemu publiku ponúkala tovary za lacný peniaz. Veď čo iné v spotrebnej demokracii viac si prijať však, že... Karta sa však obrátila. HDP Číny a EU sa vyrovnalo Pri v parite kúpnej sily nás východná veľmoc jasně převyšuje. Technologicky nám ušla na míle. Tu nejde len o elektromobily či nové technologie v bežnom živote, ale aj o využitě umelé inteligencie, která dramaticky mení procesy výroby, o čem nám v Európe zatím ani nesníva. Podpore Číny putinovské agresi sa můžeme iba prizerať. Európa, oslabená konfliktom na Ukrajině a celnou vojnou z USA, že teda je to hrá do karat. Nebudem ďalej, z toho, zťah, ďalej z, toho, z toho komentáru čítať, ale je to očko zrejmé. A tu už aj máš jako keby odpověď na to, že prečo to ticho? Prečo to mediálne ticho? Že by preto, že by preto to mediálne ticho, že jsme za 50 rokov, odkedy jsme teda nadviazali diplomatické sťahy s Čínou, že by jsme teda za 50 rokov že by se to přehodilo, že by mal tento komentátor pravdu v tom, keď hovorí, že jsme na kolenách a že nie my, ale už Čína drží Evropu v hrsti, že by to už bylo takto? A ak je to takto, že preto je tu teraz ticho po tomto samite, a že nie, ako povedalo ČT24, že to bolo dobré gesto pani Lajnovej, že išla a ukázali jsme vstřícnost, ale že to bola nutnosť, že se tam doplazila jako hándra. Tak potom sa treba pýtať, že čo sa stalo za tých 50 rokov? Prečo jsme takto dopadli? A to je to, čo vočko, my tu robíme každý jeden piatok. To je to, čo nám naši kritici vyčítají, keď povedia, že vy tu kritizujete západné, proputinovské, konšpiračné, nevím, aké hrozné. A my sa snažíme celý čas povedať, že my proti protizápadní, já ja povím to za seba, já ja plačem nad tým, čo sa stalo s týmto, s týmto naším úžasným západom, který ešte v minulosti něco bol schopný dokázať a je teraz, ako nechcem se koby teraz vrácať k týmto britským veciam, lebo to zase nebolo až tak pekné, ale, ale že prostě boli jsme nejak rešpektovaní a mě mňa, ja, mňa to proste bolí, že tu mám, a, a teraz to povím tak, ako to cítím, takýchto neschopákov, takýchto holupákov, typu von der Leinová, typu Košta, a teraz můžeme menovať ďalších vášho Fialu a podobných chudákov, ubožiakov, ktorí s týmto kontinentom dorobili za tých 50 rokov presne toto, že sa prídeš, a keď ti prostě čínský prezident, že ne, bude to v Bruseli, bude to v Pekingu, a keď to nebude v Pekingu, já neprídem, tak se tam doplazí, ta tá se tam doplazí, nakonec tam nič nevědná, a, a naše média jsou ticho, lebo si uvědomují, že prostě sa karta otočila. No tak, víš, mlučko, že to, to, to, jako, že dobré, že tú tému máme, lebo že o tomto sa treba rozprávať, že čo sa nám to stalo, že jsme v takejto situácii nezavidenia od nej Evropania, že nás tu, že nás tu, náš najväčší priateľ Spojené štáty Americké dnes zavaluje 30-percentnými clámi, teda ten, ktorý mal byť náš najväčší priateľ, nám tu dnes hovorí, že je 30-percentné clá, a keď teda máme tu dru, druhú mocnosť, nějakou Čínu, od které mimochodem, jako si presne potreboval, povedal, jsme závislí od nejakých vzácných zemí a nevím čoho a tí dneska hovoria, že budu to kontrolovat, nedajú nám to, tak jakože, vieš, toto je ta otázka. Ako je to možné, že jsme sa do tejto nezávidenia hodnej situácie prostě dostali? Kto to zapričinil? Ako, to, ako k tomu došlo? Je to souběh, souběh několika a několika faktorů. Na samém začátku byl nápad Henryho Kissingera, Richarda Nixna, zničit Rusko nebo oslabit Rusko tím, že, od, že bude narušená spolupráce Sovětský svaz čína. Takže Henry Kissinger přišel s tou myšlenkou, nabídl ji Nixnovi, ten ji schválil a Došlo, došlo skutečně k historickému průlomu. Tenkrát se tomu řekla ping diplomacie, protože na samém začátku byla, bylo totiž střetnutí národních mužstev ve stolním tenisu. Jo, to byl, byl ten, ten průlomový okamžik. A e, od té doby prostě Čína se v očích eh, spojených států je jako menší eh, menší zlo než sovětský svaz a menší hrůza. No a když došlo na to politické eh, oteplování, kdy Číjani měli eh, spory s Moskvou, dokonce byla i válka na Usury, pamětníci vědí o nějaký ostrov jedny, eh, v řece Usury, tak eh, z, Číňani, protože, protože, jak upozornil znova, oni mají za sebou 4 000 let státnický kultury. My jsme, my jsme jezdili na hadech a oni jedli z porcelánu, oni psali na papír a nás se třásali ze stromu tenkrát. No a e, zkrátka Čína chtěla nějaký ekonomický kompenzace, protože byla zničena e, malvo politikou. Já do toho mám něco připraveno, ale nebudu do toho, do, nepůjdu do toho, protože to by bylo nadlouho. No a, a američani to viděli, prostě Čína pracuje v dlouhých, v dlouhých horizontech. Já jsem to vykládal už, už v, tady na svobodném vysílači, když se um, Deng Pinka ptali někdy v roce 90, to je otec, otec moderní Číny, který to vzal po Málovi. Když se optali, jestli byla velká francouzská revoluce světlým okamžikem lidstva, tak se tenk v roce 1990 zamyslel a tomu reporterovi, co mu položil tu otázku, odpověděl ještě příliš brzo na vyhodnocení. A ono to je 200 let. Jo. Ono tenkrát to bylo 200 let když odpovídal. Čili to je ilustrace toho, jak uvažují Číňani. Zatímco my tady na západě řešíme, co bude zejtra. Žijeme zejtřkem. Ti, kteří jako plánují na hodně dlouho, tak žijou po zejtřkem. A Číňani po 200 letech od historické události ještě příliš brzo, aby se to komentovalo. No, takže, takže Teng ping byl ten, který použil to tu americkou nabídku k tomu, že chtěl ekonomické změny, kdy Čína byla, byla zatížená různýma americkými embargama a tak dále. To všechno šlo stranou. No a chtěl americké investice a americký eh, podnikatelé, kteří žijou taky, taky dneškem a zítřkem, tak eh, si malovali, že Čína obrovský trh před tenkrát 1,2 miliardy tak už viděli, jak tam hrnou ty, ty výrobky. No a pak je, dopadlo, pak je napadlo něco, něco úplně jiného a lepšího takzvaně, že jako americké domácnosti mají jednu televizi a jednu ledníčku. No a když se to bude vyrábět ve Spojených státech, no tak to bude docela drahý, ale v Číně, kde, kde ta lidská práce nic nestojí tak by ta televize třeba mohla být za polověc, jo. No tak proč by si americký e, domácnosti v roce, bavíme se v roce 80, proč by si nepořídili druhou, třetí e, barevnou televizi třeba, že jo. No tak e, převedli transfer do e, Číny výrobní a e, vedle toho ještě viděli, viděli ten obrovský čínský trh, kde můžeš prodat úplně všechno, protože oni tenkrát skoro nic neměli. A jsem v, roce, v době, kdy, kdy, o který se bavíme teda, před těma 50 lety, tak já jsem nastupoval do svého prvního zaměstnání do Škodovky a tenkrát jsem dostal nějakou takovou tu první výbavu úřednickou. Jo. A kromě jiného taky tam byla, tam byla sešívačka, je zelená, je z Číny, a já ji mám do dneška, teď, teď ji držím ruce. Jo. Čili to byl vrchol, vrchol eh, nějakého nějaký čínské techniky, že eh, toho, co byli tenkrát schopní. Vedle toho byli schopní sem dodávat ještě lunch meat a čínský eh, vepřový ve vlastní šťávě. To byl v podstatě celý čínský export a možná nějaký pastelky. No, jenomže Číňani a ty... Eh, Američtí podnikatelé si mysleli, že to udělají s tou Čínou třeba tak, jak to dělali v Malajzi nebo v, v těchto v rozvojových státech, že zkrátka tam se dohodnou s místníma litama, otevřou si svoje fabriky na sítí místní trh a ty elity nějakým způsobem zaplatí, a tím, tím, že to bude skončený a oni budou, oni budou e, dovážet e, laciný zboží pro svůj vlastní trh a zasítí ten obrovský čínský. Jenomže Čína řekla ne, pánové. Pokud tady chcete stavět speciálně s tím na e, e, dál, který bude produkovat pro náš vlastní čínský trh, tak to budou společné podniky, kde vydáte dáte technologie, umožníte nám přístup k vašemu know-how, peníze půjdou 50 na 50, ale to know-how a to ostatní organizaci práce a tak dále, tak to dodáte vy. No a jedině takhle budete moct vyrábět pro náš trh. Jinak, jinak jako si tady ani neškrtnete. No a američani ve vidině těch zisků, jako co, co, stej, že stejně budou velký, no tak proč by to Číňani Číně, nedopřáli. No ale takhle se ty Číňani. Já ještě odbočím. Měl jsem, když jsem dělal, tak jsem měl jed, několik zákazníků, který dováželi z Číny. A pamatuju se na to vůbec prvního, který se objevil, to bylo začátkem mý bankovní éry, ten se tam chytil velice rychle v Číně po otevření. No a ty, typně si, co dovážel z té Číny tenkrát. Z Číny? Čínské perá. Hmm, Jo, nepák, nepák. Nic takovýho, Borisko. To byl příliš sofistikovaný výrobek. Tenhle chlapík, byl opravdu šikovný a chytrý, ten zbohatl na, to, na tom, že začal dovážet pokrajvačské hřebíky. Jsou takový ty hřebíky na térovej papír, tak ty mají velikou hlavu a jsou poměrně krátký, protože to dáváš do, do latí. No a na tom začal bohotnout a pak, pak teda eh, začal dovážet další hřebíky a tak dále. A jel v tomhle, v tomhle materiálu, v tom, v tom nejelementárnějším spojovacím materiálu. Pak k tomu přidal šrouby, matice a takovýhle věci a, a opravdu dneska je těžce za vodou. No tak, takhle, takhle ta Čína začínala od těch jednoduchých věcí. A oni tam šli postupně sofistikovanější a sofistikovanější výroby. Mimochodem Čína zlikvidovala, zlikvidovala všechny čínský všechny český výrobce šroubů a spojovacích materiálů. Ty, ty zlikvidovala, to bylo, to bylo, já nevím, do roku 2000 byli všichni peč všichni byli z trhu. Podobně to bylo s textilkama, e, pamatuju si, když e, po otevření hranic Němci vtrhli do, e, do Šumavanu Klatovy, e, to byl výrobce košil, tak tam začala šít Eterna, oblastní no, německá značka, že jako je to dobrý a všichni si představovali, jaký to bude biznis, jenomže ta Eterna e, z těch klatov za chvíli vyšuměla, když jsme, když jsme se ptali proč tak odešla do Číny, kdy to ještě bylo daleko, daleko lacinější. Čili ten, ten postup byl takový, že Západ se umanul na to, že ta Čína, obrovský trh, levná pracovní síla, a začal tam zadávat eh, jednoduché výroby a myslel si, že udělá biznis. Jenomže ty Číňani byli nesmírně chytrý a oni obětovali, eh, eh, tenk obětoval dvě generace Číňanů, kteří dělali opravdu za žebrácký mzdy, ale natahoval čím dál tím větší výroby. A chtěl, chtěl to know-how, chtěl tu organizaci, chtěl polovičku peněz chtěl přístup k těm nejmodernějším technologiím v tom okamžiku a taky ho dostal. A Západ si vůbec neuvědomil, co to, co to v konci bude znamenat, protože on v té Číně neměl převahu. Čili já mám teď před sebou ten graf, a o kterém jsem mluvil a opravdu v roce 2005 se to zase o tolik nelišilo od loňského roku. Jo. A ten obchodní přebytek. Ale tenkrát to nikomu nevadilo, protože my jsme tam prodávali sice méně zboží, ale s vysokou přidanou hodnotou a pořád jsme dováželi jako ty, ty hřebíky a sešívačky, když to, když to přeženu. Jenomže ta Čína, ta nespala, ta, ta investovala, nebylo to žádná Žádná dohoda s místními alitama, který by schrábli jako nějaký vypalný a, a ten takzvaný Vejvara a použili ho k tomu, aby měli zlatý kliky u svojich paláců, ale Čína ty peníze investovala, nakupovala, posílala svý mladý lidi studovat no. na západ, na prestižní, <kly> na prestižní školy. A vše stahovala je, domů. stahovala je domů. A výsledkem toho je, že se z Číny stala Velice rychle, nebo bleskově, e, tady snad nese jediný srovnání industrializace Sovětského svazu ve třicátých letech. Jo, to je jediný podobný případ. Případ, kdy se z primitivní země stala, stala průmyslová velmoc. Tak Čína to, Čína to zopakovala, ale rychlejiš a ve velky. Jo. A najednou teda nám nepozorovaně vyrost obrz, kterým si dneska nikdo neví rady A nejsme schopní ho zastavit. No Já se toto, vrátím... toto mi vlčko vysvětlí. se trošku preruším tě, že teraz... Dajme bokom takovou povinnou propagandu pre ľudí, že, ja nevím, že Mark Rutte sa chychoce spolu s, s Trumpom v Bielom dome a tlapkajú sa po pleci a tešia sa z toho, ako 5 budeme zbrojiť a ja nevím čo. To, dajme bokom teraz ako tieto, tieto povinné propagandy pre sprostý ľud a bavíme se o, o, o veciach, ktoré títo ľudia vedia. Títo ľudia ako Mark Rutte, von der Leinová, já ja nevím, Kaja Kalasová, Košta a podobný, oni veľmi dobré vedia, že Spojené štáty už dnes nie sú to, čo bývali. Minimálně za Trumpa je to naozaj krajina, na kterou se nemůžeme spolahnuť, lebo lebo. hrozí nám teraz 30-percentnými clami, například. Prinutila nás dávať 5% dozbrojenia, hovorím nám, že keď chcete bojovať, tak si to platí sami na Ukrajině. a mohli bychom takto pokračovat, ďalej to títo ľudia, keď, keď ako keby odmyslíš, Takú tu povinu, propagandu pre mužstvo, tak oni to veľmi dobre vedia. Však Kaja Kalasová minulý piatok jsme si to púšťali, jako tam pochopila, že keď to vy síce posielate, ale my platíme, tak to jsou naše, naše zbraně, které posíláme Ukrajine. Že to nie je Spojené štáty pomoc, ale že my. Čiže, čo chcem povedať, títo ľudia asi, povím to teraz jednoducho, títo ľudia, nech sú akokoľvek nekompetentní, hloupí, tupí, sprostí a ja nevím, najodpornejšie veci, které si teraz na nich můžem vymysleť, budu na nich sedět, ale, ale nie jsou tak sprostí, aby nechápali, že Spojené štáty jsou dnes pre nás problémový partner. Pod Trumpom minimálně, ale už aj predtým. A teraz máš možnost, máš tu druhou velkou Prostě nejakou že velkou krajinu typu Čína, která je s tými spojenými štátmi v nejakom konflikte, však mají obchodné spory a tak podobně. A teraz máš spoločný summit presne s touto Čínou, která, od ktorej navyše ty si v Evropě závislí, lebo potrebuješ ich vzácné zeminy. To nám momentálně nikdo v takom objeme nedodává, jako právě Čína my odoberáme nie len tovar od Číny tu v Evropě, ale ešte aj vzácné zeminy, které potrebujeme pre výrobu aut, baterie a nevím čoho, všetko. Potrebujeme tu Čínu. A teraz za normálnych okolností, keď je to takto nastavené, tak by si čakal od týchto debilov, keď to už mám tak povedať, od týchto debilov, ktorí vedú Evropskou úniu, že to aspoň využijú a povedia. Máme tu teraz takýto summit, Spojené štáty americké nám robia problémy, Chcú Spojené štáty mať nejaký konflikt s Čínou, lebo sa biulo o prvenstvo, ale my teraz můžeme krásně využít tú príležitosť, že vlastně komu se my přidáme, tak tam ten daný, tá daná mocnosť může potom ako keby vyhrať alebo ťahať za ten lepší povraz. Tak toto mi prosím ťa vysvětli, že přečo jsme my tu akoby tak sprostí, že jsme tento summit, že títo naši lídry, Pritom, co nám momentálne Spojené štáty robia, že nám hrozí slamy, že nás navelikli do 5 HDP na zbrojení, že hovoria, že si máme sami platiť vojnu na Ukrajině. Prečo to títo hlupáci evropsky nevyužili a nehľadali nejaké kompromisy na tomto samite s Čínou, keď už pre nič iné, tak len preto, aby ukázali Spojeným štátom americkým, že ak nám budete robiť ďalej problémy, tak my tu přece máme nějakého nového partnera, ku kterému se můžeme je přilnout a budete mít problém Spojené štáty americké. Čili ch chápeš, co chci že Proč no to, to títo hlupáci nevyužili? Výzkumné ne? otázka je, jestli bylo co využít. Ono těch důvodů je víc. Čínský trh, jak jsme si řekli, tak je tam, je tam obrovský. Gap mezi, mezi tím, kolik vyvážíme, a kolik dovážíme. Já dořeknu to, co jsem chtěl říct. Ono je, ono ty, tyhle mudr, mudrce ani nenapadne, že ten gap je daný taky tím, že Čína, pokud bychom měli zboží, který by bylo lepší, lacinější, kvalitnější nebo technologicky modernější, než to, co si vyrobí sama Čína, tak rozhodně by Čína takovýhle zboží dováž. Jo, to dováží. Když budeme mít špičkový výrobky, tak Čína to dovážela dřív, tak by to dovážela zase. Ale co my dneska umíme vyrobit lacinější a líp? Co jí můžeme nabídnout, když Čína 50% nových patentů celosvětový Číny. Já nevím, jaký podíl má Evropa. Samozřejmě, že na druhém místě budou spojený státy potom. Jo. A já si myslím, já bych si typnul, že tyhle dvě země dohromady budou, eh, budou představovat 75% všech nových patentů na země kouly. Jo, a a, a kde, máš, kde máš Latinskou Ameriku, kde máš, eh, kde máš Indii, kterými podceňujeme, ale to je, to je budoucí Čína 2, tak, tak jako ta Evropa může být třetí celkově, ale ten podíl bude, bude nesmírně malý. Čili je to otázka, co my vlastně Číně můžeme nabídnout. No a je ta, protože tam ten gap, tak hlavním exportním trhem Evropské unie jsou pořád spojené státy. A e, proto, aby e, Prostě je, je daleko větší ten, ten trh než, než čínský pro naše, pro naše exportní firmy. To znamená, že je tady jeden, jeden důvod. Druhý důvod může být čínská nevstřícnost ohledně, ohledně všelijakých uznávání, uznávání certifikátů pro, pro pouštění výrobků na trh. Čili to může být další věc. Třetí věc stejný s válkou na Ukrajině. Válka na Ukrajině e, nekončí, protože, protože si to Evropa nepřeje a Evropa si to nepřeje kvůli tomu, že by to evropský papáši, který tu válku podporovali, aniž by museli, zaujali kotnější postoj než Amerika, nemuseli, nemuseli. Ku podivu v Gaze, v Gaze to mají nastavený jinak, dneska Macron řekl, že uznají uznají palestinský stát, například teda, no ale Macron není ochotný uznat realitu na Ukrajině a mluví o tom, že tam pošle vojska, protože byl jeden ze cířů, který to, který to rozpoutali a chtěl uštědřit ruskou strategickou porážku a protože porážka se zjevně nekoná, no tak v té válce nemůžou, nemůžou přestat, protože by to museli uznat tak, tak jako stejně to máš s těma spojenýma státama. Oni se zaklínali transatlantickýma vazbama. Oni teď prosadili, prosadili eh, to pětiprocentní eh, vydání HDP na zbrojení. Kvůli transatlantickým vazbám přece kvůli, kvůli tomu, že to být musí, že, že teda jde o spravedlivější rozdělení zátěže se spojenýma státama. Čili Tady je té fixace na, na Spojené státy do té míry taková, že nikdo z nich není ochotný pomyslet na variantu, že by jsme svého spojence největšího, nejvzácnějšího, dneska v podstatě nepřítele největšího, protože ne Rusko, ne Čína, ne Irán vyhružují Dánsku, že mu se berou gronsko ale Spojené státy, že jo? No, tak, tak jako toho spojence přece nemůžeme zradit. Jo. Čili oni, maj, oni mají strach z tohohle. Já teda, abych byl upřímný, abych, abych je jenom nekritizoval, já na jejich místě bych to taky neudělal. Jo, protože, protože ta naše s Čínou nemáme společnou kulturu, nikdy mít nebudeme a Čína nás jako partnera nebude akceptovat ani, řekněme, formálně jo. Formálně jo, když přijede, když přijede předseda vlády z Lucemburska, tak bude přijatý ze všema podstama, přestože, přestože to není ani o okresní vesnici v Číně, je to o nějaký, nevím, malý vesnice někde, někde na pobřeží. Jo ale e, budou mu zdaný státní pocty, bude, bude přivítaný e, u Xi Jinpinga a tak dále. Čili ta povinná, povinná diplomatická zdvořilost tam bude, ale oni, oni prostě nás neberou. Je tam e, ta historie, to, to ztracený století nebo století hanby, to e, zase jiný z mých bývalých klientů, který e, taky obchoduje s Čínou e, když jsme se o tom bavili, tak ten říkal, hele, slyšel jsi někdy o čínském rasismu a já jsem říkal, ne, já s Čínou nemám žádný zkušenosti. A on říkal, no, tak čínský rasismus, ten, ten teda, to je něco, na co si můžeš sáhnout, když tam, když tam jedeš. Oni prostě nás pořád považují za bílí dňábly. Oni se na tebe usmívají, pokloní se ti, ale si pro ně bílej ďábel. Hmm. Oni to prostě nezapomněli tohle. No tak jistě, to je 200-ročná záležitost, to zase až tak stará vec víš, to se odozdává. Čili, čili ten, manévr, ten manévr se teoreticky nabízí, ale prakticky není možné. Dobre, není bočku, stůl... ale máš to, máš to manévr, který len může, povedzme, že slúžiť na to, aby si vytvoril nějaký tlak na Spojené štáty americké, aby sa ukludnili, aby prestali. Nemusíš to využiť. Dobre, asi to budou chápať tie Spojené štáty, že to celkom nevyužiješ. Týchto no dobych, právě. Ale, ale, ale aspoň něco si mohou spravit. Po prvé. Po druhé. My, my tie vzácné zeminy potrebujeme od té Číny. Kde, teraz, my, my teraz budeme rozprávať, že dobře, tak my si nájdeme alternativy, Ale že kde nájdeš alternatívne zdroje? Kde? V, v Rusku, kterému si tu vyhlásil blokádu? Kdo ti dá ty vzácné zeminy, když teda Čína od Číny to teda nakonec asi nepotřebuješ, lebo tu to tako dobré, tak ně, lebo my jsme naviazaní na Spojené státy americké. Rusko jsme si zakazí, kdo ti dá ty vzácné zeminy, které potřebuješ pro aby si tu nekde úplně jako ekonomicky? Borisku vzácné zeminy zatím nechme, nechme stranu. Určitě se k ním, se k ním dostaneme, ale já se chci dostat takhle. Amerika, to, co říkám já, tak oni vědí daleko víc. Oni tu Čínu, první prezident americký, který, který jako definoval Čínu jako, jako hrozbu, tak byl podle mě Clinton. Už tenkrát. Z, zařídil nebo řídil směřování, směřování spojených států z Evropy do, do Pacifiku. Tenkrát. A Čili to, co říkám já, tak oni mají daleko propracovanější a dlouhodobějšího hlediska. Čili oni si umí vyhodnotit, jestli Evropa má reálnou šanci e, přitlačit na spojené státy přes Čínu, anebo jestli tu šanci nemají. A nemají tu šanci, Evropa nemáme tu šanci kvůli tomu e, té ne, nerovnováze platební, e, platební bilance. Ale který nerovnováze, to, to, Evropě, to Evropě dělá starosti. A já jsem dovodil, že Čína, kdyby jsme měli zboží, které by bylo výrazně lepší než jejich, tak by ho určitě kupovala, protože by ho potřebovala. A tím by se vlastně vyrovnala ta bilancia. Ano, ano, ano. Přesně tak. Jenomže proč proč ta Čína jde takhle dopředu? Jsme si řekli, že Čína investuje do svých lidí. Je zajímavý, nám dělá starost obchodní bilance, ale nedělají nám starost vůbec každoroční zkoušky vzdělanosti nebo schopnosti studentů, žáků a studentů všech možných typů škol. Když se podíváš na ty žebříčky, tak Mám za to, že Estonsko se vyskytovalo někde mezi prvníma deseti a ještě, že se tam vyskytoval někdo jedy, jeden stát evropský, e, tuším Finsko nebo někdo takový. A prostě mezi první desítkou byly tuším dva západní státy, oba dva z Evropy. Oba dva nepříliš je výrazný, ale první místo Čína nebo Hongkong, nebo Singapur. Jo, to, když když čteš ty žebříčky, tak vždycky první tři místa si ty lensy. Pak tam najdeš Japonsko, pak tam najdeš Koreu, e, nevím, nevím koho dalšího. Jo, a je zajímavý, že tohle nikomu v Evropě a ve Spojených státech nedělá naprosto žádní vrázky. Že naši studenti dlouhodobě, žáci a studenti, dlouhodobě zaostávají za čínskejma. To jako nikomu nevadí, protože to, to se nedá vyjádřit v nebo v dolarech. Jo. Ale z tohohle z plyne ta, ta budoucí převaha, to už to není, to není teďko. Já jsem je viděl někdy začátkem roku, říkal jsem si, to si musíš uložit a teď to nemůžu najít a Eh, dřív nebo později se ti to bude hodit. Ale tohle, tohle už je minimálně 10 nebo 15 let a, a je nám to jedno, nás to, nás to prostě vůbec, vůbec netlačí. Eh, my se tak na nejvěř podíváme, jak si stojíme v Evropě nebo mezi zeměma OECD a, a když jsme někdy někde okolo prostředka k, na těm mávneme ruko, řekneme si dobrý. Za náma je Francie a Německo. No tak výborný a, a pohodička. Ne, žádná pohodička. Žádná pohodička. V Číně je totiž škola orientovaná na výkon. Těžce orientovaná na výkon. V Japonsku taky. V Koreji, v Singapuru, v Hongkongu. Všude je to, všude je to vo výkonu. A děti jsou v nepředstavitelném tlaku. Mimochodem to, to platí pro, pro naše Větnamce taky, jo. pro ty Větnamce, co máme tady. Tam rodiny tlačí na, na vzdělanost své dětí, na to, aby byly dobrý, aby se dostali na Gimple. To je prej, slavý slaví úspěch nějakej, nějakej česko film, který o tom pojednává. A dostat se na Gimple je prej kouzelná mantra. V tom filmu to má někde být, tak, tak jako známe to od našich, od našich větnamců. Stačí se podívat na to, pokud nás poslouchají učitelé, tak, tak vědí, jak je to s matematickýma a chemickýma jinýma olympiádama tak, tak jako je to zejména o větnamcích, buď je škola má a, pak má a pak má talenty většinou a nebo je škola nemá, pak může mít taky talenty, ale hmm. ty, který mají ty větnamce, tak těch talentů mají více. Hmm. No a, a to, to starost nikomu nedělá, já tohle nechápu. Jestli Lajenová a ty ostatní mudrcové, ty by měli tohle, tohle z toho vzít jako, jako mementomory a Podívat se na to, Každý rok to šetřit. A Evropský parlament by měl tlačit na to, aby se s tím něco udělalo. Co děláme my? Co děláme my? Dneska my takzvaně zahušťujeme blbce ve vzdělávání. Jo? My tlačíme na to na, na gender, my tlačíme Vesněte. na LGBT, my tlačíme, my tlačíme na, na boys with informacema ve škole, my tlačíme na, na um, Green Deal, jo? my tyto agenty ženeme že, že odbočen českým volbam, motoristi, jak, je, jak jako je to strana, kterou eh, já bych nikdy nevolil a, a, a ani to nezvažuju, považuje za eh, v podstatě to nejhorší v české politice, tak eh, přišli s jednou zajímavou myšlenkou. Ty řekli, eh, mají v programu eh, nápad, že říkají, eh, stát bude platit eh, vzdělání, vysokoškolské vzdělání eh, těm, studijním oborům, který stát potřebuje. Což jsou zejména teda technické obory, což jsou lékařské obory, ale není důvod, proč bychom, proč bychom podporovali všelijaký takový ty, ty kulturní antropologie. a, a jaké humanitní směry. Jo, ty hmm. okecávací směry. Hmm. To, to, když se někdo chce studovat, tak si to studuje za svým. A já proto mám naprosté pochopení pro tohle, protože nás neuživí, neuživí eh, jako on se jmenuje, politický geograf, ten, ten eh, studijní obor. To jsou takový ty vykladači, vykladači eh, transatlantického eh, přátelství a, a společných hodnot a takovýhle, jo. Tak to jsou politický geografové, ale on, eh, oni nejsou inženýři. Statistika, kterou jsem zachytil minulý týden, eh, proti roku 2000 má dneska Česká republika dvojnásobek eh, studentů vysokých škol. Ale, ale přitom studentů na technických oborů není ani jedna polovina. Jo, toho, toho počtu, který byl v roce 2000. E, to, to je naprosto, naprosto plastický obraz toho, co se u nás děje. A pak se, pak se divíme obchodní nerovnováze no, no To je přesně to. <laughs> to je přesně to, že k tomu jsem se smerovat. A teraz se jako keby dotýkáme té pojenty tohoto celého večera, že, že lebo to se ľahko pově, že no, tak máme samýt a teraz na ňom povieme najdôlžitejšiu věc, že máme 300 miliardových deficit. Si musíme, nešrubi, musíme to dorovnať. A já jsem povedal, že no počkajte, stojte, ale že poďme sa baviť o tom, ako k tomu deficitu došlo, prečo ten deficit vznikol. Sú za tom čínianie alebo jsme za to za tým my samotní? Dežiže, to je přesně to, jak v Číne se deti vzdelávajú pre konkrétne veci, a my tu v Evropě riešime otázku, že máme tu rasistickou matematiku. Že tu někoho to uráža, keď je sprostý, tak musíme znížit uh, nároky mm. pre deti, lebo to může byť pre racistické, a oni se potom rú, rúcajú. Ak my sa tu zaoberáme, miesto konkrétnych vecí otázkou, otázka, koľko pohlaví my tu vlastně máme. No tak sa potom akože nemůžeš vo výsledku čudovať. Vo výsledku sa potom nesmíš čudovať tomu, že bude deficit 300 miliard. Lebo to. Lebo no, to bude väčšie A to bude časom to... väčšie, ale že to, to je to ako keby nepochopenie týchto ľudí, že to vás k tomu táto prostost, kterou ste tu zaviedli, toto šialenstvo, toto progresiv... túto progresívnu hlúpos, kterou tu žijeme, tak táto všetko ničí, likviduje a potom vo výsledku sa to prejaví v reálnom, normálnom světě například v tom že vo výsledku budete mať na konci dňa deficit 300 miliard eur. A vy nebudete rozumět, proč to dialo, iba si budete tak jako náhodně hovoriť, že a to bude asi preto, lebo jsou tu nějaké ne, ne, nerovné podmienky, musíme je dorovnať, ale nechápete, že to nie je otázka nerovných podmínek, že to je přesně tak, ako si povedal. Však vyrábajte kvalitné, kvalitné výrobky a Čína jich bude kupovať. Ale máme ich nemáme, ale ich ani nemůžeme mať. Máme na to ľudí? Nemáme. To je presně toto. To, to, to je teraz ta pointa toho celého, že jako spravíme si nějaký summit s Čínou, chceme im tam něco povedať, ale my jsme sami sebe problémom. A dokonce je to tak trápné, že si urobíme summit a, a, a zjistíme na konci dňa, že, že radšej o něm ani neinformujeme, lebo vlastně čo by sme tam ako vlastně nemohli povedať. No nič by sme nemohli povedať, lebo jsme sme dneska násměch. A ešte to spravíme na pozadí 50. výročia. Tak kde jsme boli pred tými 50. rokmi? No kde sme boli... Ako, a teraz a zopakujem a hneď končím vočko, že je teraz jako... Nechcem, a zopakujem to druhýkrát... Já ja teraz ako sa nechcem vracet k tomu, že buďme jako tí Briti pred 200 rokmi, že keď se jim něčo nepáčilo, dodávali drogy a zbombardovali. Já ja nechcem povedať, že predstavte si, kde jsme boli vtedy. Tak kde jsme dnes? A to, a to, že kde jsme dnes, že jsme takto úboho na tom, že nám tu Amerika diktuje clá a my sa plazíme pred Trumpom a keď spravíme samit s Čínou, tak utekáme do Číny. Keď nám někdo povie, že to nebude v Bruseli, tak utekáme tam. A to nám spôsobili tí druhý? Alebo jsme si to spôsobili my tu sami s těmito nekompetentnými somármi a hlupákmi, kterých tu máme. Tuto, tí, tuto gynekologičku von der Leyenovu, která zničila, predtým, ako začala ničiť evropskou úniu, tak predtým zničila e, nemecký, nemecký ako, ako ministerka obrany, zničila německý Bundeswehr a nevím, čo všetko predtým doničila. Do, do, do, do, do, do, do, do to nám spôsobila ta Čína, kde sme dnes? Alebo jsme si to spôsobili my sami? To je to vlčko, presně, o čom to Hele, Jeden z největších počínů, když si narazila zase na to, jak byla ministríní obrany, kterým se chlubila všude, na sociálních sítích bylo, že dokázala zavést těhotenský šaty pro příslušnice Bundeswehru. Hmm. Hmm. Oni, neměli, oni neměli to. Jenomže ten ten průšvih e, s tím, Jo, ještě, ještě teda jedna věc. Evropa je pro Čínu dneska druho řada. A to ještě v tom nejlepším případě. To je otázka, jestli Evropa je pro Čínu tak důležitá, aspoň jako, jako Brazílie, nebo Indie, nebo Irán, nebo Jího Africká republika, nebo Indonésie. Jo. To je otázkou, jestli, jestli berou Evropskou unii aspoň jako stejně důležitou. Pokud ne tak Evropa je třetí řada pro ně. Ale, abych to, abych to ilustroval, Čína bude 3. září slavit let konce války a samozřejmě, že přijede Putin a mluví se o tom, že přijede i Trump. Na amerických zdrojích bylo, že je už to přijel a že přijede a teď se řeší jenom to, jestli se potká s Putinem, jestli se potkají všichni tří nebo ne. Evropa žádnou pozvánku nedostala, pokud vy Čili to ukazuje, co si Číňani o Evropě myslí. Ale ten průšvih je daleko větší. Jestliže my dneska nejsme schopní prodat, prodat Číně dostatek našeho tovaru a služeb, tak ono to bude, Čína je náš obrovský konkurent všude po světě. Do spojených států se budeme dostávat špatně přes cla. Takže, protože Evropa je e, taky exportní země a Čína taky, tak spolu budeme soupeřit o zbylý trhy, co jich po, po planetě je. No a jestliže naše zboží se nedostane do Číny, protože z, po, nikoli z malé části je buď dražší, nebo méně dokonalé, nebo méně funkční, a nebo všechno dohromady, tak to tež bude platit na trzích, dejme tomu v Argentině. Senegal. Prostě bude to, bude to platit stejně. A tam ta evropská produkce bude čelit čínské konkurenci. A jak to asi dopadne, jestliže máme nastavené tyhle relace? Fonderlajenová eh, tam jela, jela se zajímavou tézí na ty jednání o té o disproporci. A e, ta téze znamenala e, to, že požadovala od Číňanů, aby takzvaně něco udělali s nadbytečnýma produkčníma kapacitama. Jinými slovy, v jednoduché češtině. Ona tam měla s tím, že požadovala od Číňanů, aby zavřeli svý fabriky. No, aby, aby nevyrábali, je, aby nevyrábali, jako se to, to, no. to povedal, aj za socializmu sa to vravá, že vyrábaš nad... nad že, že... No, nadprodukce. No. nadprodukce, že zbytočně hromadíš tovary někde v skladiska a nemáš to kde predať, takže, že aby toto nerobili, lebo že keď to robia, tak potom nemají kde ten tovar odnies a už v, vůbec nie, teraz keď z Amerikou mají clá, tak potom to tu nám ládují a my potom máme tu zlú bilancu. Toto ona vravila, s tým to tam šla, aby nerobili jo. nadprodukciu, no? Další věc, je, další věc je, že obvinňují Čínu z toho, že subvencuje svoje podniky, jo, aby, aby teda byly ještě konkurenceschopnější. To Čína možná dělá, ale my to děláme taky, když je, když je potřeba zejména u exportu potravin například, tak to děláme taky, že Evropská unie subvencuje, subvencuje evropský vývozce, a já se pamatuju ještě, ještě teda jedna věc. E, to, to je, dejme tomu, 90. leta nebo začátek e, těsně po miléniu. Tak já se pamatuju o tom, jak byla diskuze u nás v České republice, kdy teda různí takoví tvrdili, že musíme, být, e, musíme přestat být zemí montovém. Takže potřebujeme kvalifikovanější práci. A e, že když to jinak nepůjde, takže bychom si měli vzít e, vzor z Finska, který Finsko najelo na čistou ekonomiku, ekonomiku služeb. No, ekonomiku služeb. Byl to tenkrát děsnej hit, ekonomika služeb. No tak, to je další důvod. Prostě Finové, když, když si tenkrát řekl Finsko, tak první ozvěna byla Nokia, to byl tenkrát světový lídr a inovátor v oblasti mobilních telefonů. A pak se najednou zasek a dneska Nokia prodala svou značkou pro výrobu mobilních telefonů nějakýmu Čňanovi, jo? A Čili Ekonomika služeb, není mi znám finský výrobek, kromě nábytku a papíru, celulózy a takových těch věcí. Ne, nedokážu si vybavit jinej, jinej finskej, na první dobrou jiný finský produkt, o kterým bych věděl. No, tak ekonomika služeb. Tak ta Čína, američani vyrovnávají svou platební bilanci s Evropou eh, službama. Ale to jsou ty velké internetové firmy a služby finančních trhů a tak dále, kde Evropa bohužel je v daleko slabší pozici a nedokáže s tím nic udělat. Ale je jako jestli finská cestovka, aby prodávala v Číně Číňanům zájezdy, tak to asi fungovat nebude. A burza v Helsinkách. Vím že existuje, nevím, jak je veliká, ale ta, ta, ta jako taky asi s burzou v Hongkongu nebo v Šanghaji, kde je ta, ta čínská druhá, tak asi se nebude moc měřit ani, ani ve zlém snu. Jo, čili Evropská, Evropská unie, ekonomika služeb. No, tak ho jsme, jsme vyvezli těžký průmysl, co to šlo, výrobu železa, jsme, jsme předali do Indie a do Číny, protože my budeme dělat ten, ten čistý, hezký, zelený biznis. Budeme mít hezký životní prostředí a tohle a dělají na druhém konci světa ty, ty hlupáci. No, jenomže, jenomže my nemáme v tom sektoru služeb co, co nabídnout. A eh, ono nás to dožene. Jo? Všechno nás dožene a bude to jenom horší. No, tak v takovéhle prostředí žijeme s lidmi, kteří nejsou schopní myslet dál než do zejtřka. No, čiže išli jsme sa vyplakat do Pekingu nad finančnou bilanciou obchodnou, že je zlá, ale jsme se nějak neuvědomili, že jsme si to způsobili sami. Išli jsme tam trošku jako poplakať poplakaci nad tým, že nesubvencujte tam tie vaše výrobky, lebo potom ich hlacnou tu nás predávat a my nevím, nevím čo elektromobily. Ale ďalšia vec, kterou jsme ešte vlčko nespomenuli, je tá, a už, už som to teda nadhodil, to jsou tie vzácné zeminy. Potom, ako Spojené štáty americké vyhlásili clá a tú svoju obchodnú vojnu, tak Čína odpovedala tým, že začala vlastně rozbehla takzvané exportné kontroly vzácných zemín a začala to nejak oväčšem kontrolovať. A toto sa teda dotklo aj Evropy. Pre Evropu jsou tieto vzácné zeminy, které má Čína vo veľkom, dôležité a Evropa hovorí, že, že teda tieto exportné kontroly treba nejak zmierniť, lebo že to na nás ťažko dopadá že my s tím máme teda problém, no tak ešte jsme išli s plačom do Pekingu, teda, že s to treba něco robiť. Tak tie zácné zeminy, teraz akože my, čo, čo my s týmto můžeme reálně že robiť? My jsme úplně že odkazaní na, na Čínu, alebo můžeme to ešte někde mimo Ruska z, takéto zeminy zohnať? Alebo ako jsme v tejto oblasti vlastně my na tom? No, já jsem si připravil grafy, ale někam se mi vykouřili, nejsem schopný, schopný dostat. Ale ty dvě základní čísla si pamatuju. Vzácné zeminy celosvětově Čína ovládá asi 80 zásob, zásob jo, těch vzácných zemin. Čili je velkým číslem jedna, pak není dlouho, dlouho nic, světelný roky není nic, a pak je, pak je, myslím, Malajzie, Brazílie a takovýhle, to, je to co si pamatuju. Rusko na tom není nějak zvlášť dobře. Rusko založilo ze společný podnik z Británií, ten společný podnik se jmenoval Polymetal, nebo menuje, a byl kotovaný na lodnýnskej buse, a když začala ukrajinská válka, no tak samozřejmě londýnská burza nevěděla nic jiného, nic lepšího, než, než prostě zastavit obchodování s akciemi Polymetalu. A, a Polymetal jako takový nesměl dovážet do Británie a tím pádem ani, ani do Evropy. Jo. Tak to je, to je přístup k ruským zemím. Ale Čína řádově asi 80 zdrojů celosvětově hmm, má. Hmm. A, a pak je, pak je Malajzie je tam, je tam nějaká, nějaký africké stát. No, ale to jsou já. už světelné roky. To, takže prostě jo, Čína se, je dôležitá, jasné. Jo, důležitá. počkej, ale to je, máme ještě druhý číslo a to je ještě horší. Jedna věc je produkce a druhá věc je zpracování těch e, kovů vzácných A tady, tady má Čína skoro 90%, čili Čína zpracovala nejenom ty vzácní zeminy, které sama vytěží do nějakých Eh, buď konečných výrobků anebo do polotovaru, eh, který potom prodává to eh, na světový trhy. Čína ještě přepracovává polovičku z toho zbytku, který neprodukuje. Jo. No tak ona ta, ta situace je ještě horší. A teďko, teďko ty si položil zajímavou otázku, kde to Evropa chce brát, ale Pojďme se bavit o tom, jak vznikl ten Engpass, než, než se dostanu k tomuhle. Ten vzniknul, ten vzniknul tím, že došlo k celní válce mezi Spojenýma státama a Čínou, kdy Trump uvalil tenkrát asi 50% na čínský zboží. Čína kontrolovala asi 25% a tak dále. Až se dostali na 150%, kdy Čína uvalila 125% na zboží ze Spojených států a prohlásila, že ať Američani udělají dál, co chtějí, tak u, oni už to zvyšovat nebudou, hmm. že na jedné straně 150 a na druhé straně 125 spolehlivě bylo stejně nějakýkoliv zájemný obchod, tak nevidí důvod, proč by mlátili do stolu eh, dalšíma číslovkama. No a místo toho sáhli právě proti, proti výhozní omezení v vzácné zemi. No a eh, nebylo to, eh, kdyby si zavedl stopku proti, proti Americe na vzácné zeminy, tak když to neuděláš proti jejím spojencům, rozuměj západní Evropa, a když nezavedeš opravdu o vývozní povolení na zbytek světa, aby se to nedalo kupovat třeba přes Botsvanu, když se, se vymyslejeme, nebo přes ostrovy Fidži, tak, tak jako vlastně to funguje jako, jako ty takzvané sankce na Rusko. Jo? Prostě dá se, to, dá se to snadno obejít. No a e, na spotřebu vzácných zemin na ostrově Fiji nebo na Maršalových ostrovech, to snadno, e, snadno můžeš kontrolovat, protože ty nedovážely nic. Průfnu si předpokládat, že nedováželi nic před e, tou stopkou. Takže pokud by najednou začali dovážet teď, tak je to jasně, e, jasně na přeprodej. Takže Čína proto povolení nedá. A samozřejmě, že musela seknout Evropu a najednou Evropa zjistila, že má problém. No a Evropa zjistila, že má velký problém v okamžiku, kdy Trump eh, se začal dohodovat s Čínou pod eh, tím embargem zácných zemi, že, eh, že se s tím musí něco udělat, ho donutili firmy. No tak najednou, najednou se prostě domluvili na na clech, který vyhovovali už oběma stranám. Tak, tak. No a, a za to chtěl Trump uvolnění toho embarga. Dostal ho. No a Trump je to asi čtyři týdny, nebo pět týdnů, tak vyhlásil tenkrát ještě slavně embargo na čipy NVIDIE pro umělou inteligenci. No a Tenhle den povolil, povolil NVIDIA zase, zase vývoz do Číny. Takže, takže něco za něco. E, zatímco Evropa z toho nijak neprofitovala, ta je dál embargovaná. Ta je dál embargovaná, protože, protože Evropa nevěděla nic lepšího. E, říkal jsem to, proč, proč byla odložená ta... ta e, nebo proč... Došlo ke změně tý, toho Bruselu za ten, za ten Peking, protože tenkrát e, Evropa uvalila na Čínu clo na elektromobily. Jo? Clo na elektromobily uvalila, no a, a si tím Peking odpověděl: Takže, Miláčkové, jestli budete chtít se mnou mluvit, tak budete muset, e, muset za, mnou, za mnou do Pekingu. To byl přímý e, důsledek. Ale. S tím, že Amerika už teda může kupovat v zeminy, ale, ale ty omezení na Evropu platili dál a Číň jako si tu Evropu vychutnávají a nevidí důvod, proč by s tím něco dělali. Oni se teda dohodli. Lajenová se postavila před mikrofony a začala se být ve svou hruď. V tom, že teda byl zkonstruovan nějaký mechanismus, že Čína, Čína jako si dala říct a zmírní byrokracie a že se povedl, povedl jako vykonstruovat nějaký mechanismus, který pro příště bude předcházet těm úzkým hrdlům ve vzájemném obchodu s těma zácnejma zeminama a že, že teda teď už to bude výrazně lepší. Já jsem se zachechtal, když jsem to četl, tu definici, protože eh, žádný mechanismus nezabrání se tím Kingovi, aby v případě potřeby nebo už znova dostal a neřek, eh, já už vás v mám plný zuby a já, ty, já to embargo zavádím znova tomu nikdo nemůže zabránit. Mechanismus, nemechanismus. Prostě, prostě to nepůjde. Čili zácní zeminy jsou, jsou na tom takhle. A já jsem měl připraveno ještě něco a teď jsem, to, teď jsem to spolknu. No to je jedno, třeba si vzpomenu. Ale já mám před sebou docela pěkný, pěkný článek, nebudu z něj citovat, jenom nadpis, že nějaká, nějaká vědma z nějakého Evropského think tanku pro čínský studia, tak e, napsala článek na MTVDE. A ten článek má nadpis: Peking vydírá Bru Brusel podle Trumpova příkladu. Jo. A že, že e, prostě je to koncipovaný tak, že Čína vydírá Brusel. Jo. A e, teďko, teďko, nevím, jestli to rychle najdou. Brusel je pobouřen, otevřenou podporou růzký a tak dále. Čína se dostala do eh, spirály eskalace s Evropou. Peking si zase stěžuje na nedostatek spravedlnosti, pardon, spravedlnosti s ohledem na sankční čtla Unie na čínské elektromobily. Čína trvá na tom, že chce i nadále využívat výhod jednotného Evropského trhu a tak dále. Jo, A požaduje, aby Evropa přestala hlasitě kritizovat podporu, podporu ruské agresy a aby, aby odstranili svou kontr kontroverzní politiku jedné Číny vůči Tchajvanu. No, Evropa, že Číňani neoprávněně tohle požadují. Já se pamatuju, jak, jak na, to byl začátek, na samém začátku vždycky toho otevření vůči západu, chtěla Čína potom svým partnerovi, aby, aby podepsal memorandum o jedné Číně s tím, že jim jí, součástí té jedné Číny je Tajwan. Takže ty memoranda buď platí, anebo neplatí. Buď jsou ty Číny dvě a pak je ten pak je ten Tchajván a pak s Čínou nebude možný pohnout a nebude možný, možný s ní obchodovat. Ale a nebo, nebo je Čína jedna a potom, potom nechápu, je, proč, by, proč by měl eh, jako Tchajván hrát nějakou zásadní roli. Jo. Eh, či, nekali, eh, Čína Provozuje nekalou soutěž, Čína poháněná masivními státními dotacemi, zaplavuje evropský trh levným zbožím. Evropské společnosti také nejsou schopny konkurovat eh, cenou ocelových výrobků, větrných turbín, elektromobilů a tak dále. Zároveň je eh, a vedle toho, v tom, v tom je vložený je infobox z něčeho jinýho a ten infobox má, ten se netýká tohle, tohle, ale ten infobox se týká ropy a konstatuje, ceny ropy zatěžují ekonomiku. Rusko se za války dostalo do rukou Číny. Jo? A to uvážím do souvislosti s toho. se. Do souvislosti s tím, na co si Čína stěžuje. Jednou z mála komparativních výhod, který do nedávna Evropa byla, a tu jsme říkali tisíckrát, a ještě tisíckrát to říkat budeme, byly levný ruský zdroje, zejména energie, ale, ale taky nerosty a taky polotovary. No a my jsme si je zakázali a teď tohle směřuje v, masívně proudem do Číny a do Indie. Jo. To jsou dva naši smrtelný konkurenti vedle Spojených států. No a my jsme se zbavili laciných energií, které držely náš průmysl nad vodou a přenechali jsme ty laciný energie, energie rusům. Já mám otevřený zase, zase no nie, server Ne, ne, ne, my jsme jich nechali Číňanom, Číňanom a Indu. Aby, aby tu konkurenci, aby měli tu původní konkurenční výhodu, tak jsme jim dali do ruky nad stříbrným podnose. A já mám otevřený All Price, což je Specializovaný server, který se věnuje energetickým nosičům, to znamená ropě, plynu a tak dále. No a se na to teďko podívám. Tak ruská ropa, Ural, stojí 63, no a Brent stojí skoro 70 a ty slavný katarský a saudský zdroje, tak ty stojí, ty stojí přes 70 za, za barel jo, všechno v dolarech. Já jsem si jistý, že Čína a Indie kupujou pod tu burzovní cenu, ten Ural, tu ropu, takže může být, že ji kupujou někde za 55 nebo 57. No a to, když, to, když si vezmeš za 70, za saudskou ropu, morvá 70, no tak to je, to je nějakých 15, 15 euro rozdíl, nebo 15 dolarů rozdíl a to máš určitě více než čtvrtinu ceny. Nebo čtvrtinu, čtvrtinu ceny. Čili oni tu ropu, kterou potřebují, tak barel, kupují o čtvrtinu laciněji. No, v těch množstvích, který spotřebováčí na Indie, to jsou šílené peníze. No, no a, a my, my prostě hlavně teda, že si stěžujeme na na čínský obchodní praktiky, který nás e, znevýhodňují a podobně. A Čína nás vydírá, to je, to je závěrečná sentence toho článku o té větkyně z toho e, evropského, čínského think tanku. Jo. Takže Takhle, takhle my, to, my si tu žijeme, takhle my to vedeme a takhle, takhle předstíráme, že, že se nám děje něco zložitého. No, jinými slovy, povím to jedno vetovočko. Takto si my tu stříláme do kolien sami jo. a potom se stěžujeme, že nás oběhá čínský bežec. To je to. A ještě, ještě se vrátím k těm, těm elektroautům. Mám tady pěknou grafiku, která popisuje různé věci taky z toho článku, ta ty, jaké jak jako nespravedlivě dotuje, dotuje svý výrobce, kromě jiného, a zejména elektroaut. Kontrolní otázka, Burísku. Rok 24, nebo respektive ono to je pro oba roky, ale rok 24, protože rok 25 ještě není uzavřený. Tak já ti řeknu číslo. Všechna auta s elektrickým pohonem, které se vyrobily v Německu, nebo které se dostaly do Německa, tak těch bylo 2 miliony 332 683. 683. Všech těch elektroaut s elektrickým pohonem. Ne, z Číny. Ne, ne, ne, ne. ne, ne. Všech, kteří přišli na německý trh, bez ohledu, bez ohledu na zemní původu. A kontrolní dotazní. Typneš si, kolik z toho byly čínští výrobci auta u čínských výrobců? No, podľa toho, procento. No Podle toho, co hovorí teda z Evropská unie, jak se stěžuje, tak by to měla být většina. Že, že většina těch aut z těch 2 milionů by měla být z Číny. No, já jsem si myslel, že něco takového řekneš tak tady, a protože to je z německého serveru NTVDE, který je jeden z největších v Německu z pravodajských a je renomovaný, tak ten uvádí, že je to, že to jsou necelý 3%. 3% z 2 milionů 300 000. 3%? 2,90 konkrétně teda. A to je to, co nás tak strašně ohrozuje, hej? Že ten dovoz lacných. Jo, ano, ano, no. je, to, je to tak. To je zvláštné, To, to nějak nesedí matematicky, když nás stačí. No, já... Ohrozuje dovozom lacných elektromobilů a nakoniec je to 2,9%, tak to nejako nesedí. To je nějaká sprostost, No, kdyby to nebyl server, který, který to je... Jo. Já si kliknu, kolikátej největší německý server to je. Tak pojď. Takže, hele, je to dvacátý největší německý server. Není to žádný bulhra, bulvár. A e, v kategorii zpravodajství je to třetí největší německý server. Tak myslíš, že ty čísla e, jako falšovaly? Tak to je potom zvláštné. To potom, Co, to potom až, až tak velmi nastačí na ně ohrozuje, jak jsou ty percentá, tak je to. No. To, to, jako, to ti hlava nepere, opravdu na tím zůstává stát. Já jsem si taky myslel, že, to, že tam zapomněli nějak jednu nulu, ale že by, že by tenhle server zapomněl jednu nulu a, a napsal 2,9 místo 29%, to se mi fakt nechce věřit. No nic, my jsme vlčko, končíme pomaličky, Uh, tak já ja to zakončím takou, že otázkou, ale to je, no svet je svetom, ľudstvo je ľudstvom a, a vojny sa mu nevyhýbali. V podstate začínali sme tým, že som tu približil na úvod nejaký príklad, ako to teda fungovalo pred tými 200 rokmi, mm. keď teda tiež bola zlá bilančná, zlá obchodná bilancia, a tiež sme sa tu v Európe sťažovali, že činění nám sem dovážají hodva, porcelán, a nevím čo, a, a, a my nemůžeme, no tak, no tak Briti to vyřešili po svojom, začali tam drogy ládovať a keď teda to čínenie stopli, tak bola bitka. No a nie je to nič pekné, ale teda takto sa to někdy prostě řeší v dejnách ľudstva, že teda jsme to řešili vojnou, bytkou a tu bytku jsme vyhrali. Boli jsme technologicky, teda keď to rádám jako Evropu, my, jako Briti, tuto Evropu, boli jsme technologicky před Čínou, my jsme ho naozaj reálně porazili a od tohto momentu sa začalo teda to storočie poniženie Číny, které si oni pamätajú. No tak keď už nič z tohto vočko nefunguje, že teda dnes v tom Pekingu nás nevypočuli pri té katastrofálnej bilanci, keď nás už teda nevypočuli ani s tými elektromobilmi a nevypočuli nás v podstate ani ohledom zácných zemín a nevypočuli nás ani ohledom vojny a podpory Ruska na Ukrajine, tak ešte by sme to mohli, prostě že škaredé, hnusné povedať, ale mohli by sme to prostě vyřešit silou, ne? Že, že tak ako pred tými 200 rokmi, tak teda zatlačíme na tú Čínu silou. No tak kde my jsme dnes, že <laughs> kde jsme dnes po tých 200 rokoch? <laughs> Jsme ne, ne. Jsme všichni víme, kde jsme, tak. Ale, ale, Borisku, tohle přece zkoušíme a neskoušíme to, neskoušíme to od toho samitu v Hágu, který byl, který znovu potvrdil, že Čína je, Čína je soupeř a že na to se potřebuje rozšířit do indopacifického prostoru. Tohle začalo na samitu v Madridu, kdy došlo k změně doktríny. To asi čtyři roky, čtyři, nebo pět let to je, co byl samit v Madridu. A kdy došlo k zásadní změně doktríny, kdy na to prohlásilo, že už teda evropský rámec na zájmy a úlohy nebo to, co potřebuje. Severoatlantická aliance tak už nestačí, že dneska je svět daleko komplexnější hrozba, a protože budou eh, nějaké operace a přípravné plány na Indo-Pacifický region, tam musí na to hledat spojence a tak dále. Čili to bylo jasné zaměření na, na Čínu. A Čína nevěřím, že tohle přelídla. Čína prostě ví, co se děje. Vydupali? Ne, vydupali. Spojené státy si nepotřebují nic vydupávat. Spojené státy tenkrát naznačili Evropě, ale Evropa samozřejmě kej vlála vůči, teda ten indo-pacifický region. Já teda nevím, co Slovensko, Černá hora. Makedonie a Česká republika, jaký mají zájmy v Indopacifickém do pacifickém regionu. A ještě to říkají ve Washingtonu, tak, tak to určitě bude pravda. Čili oni, oni o tom přemýšlejí. Jinak, že by Evropa, která má prázdný arzenály, dneska nemá zbraně, nemá munici, nemá nic, takže by se pustila do boje s armádou Čínské lidové republiky. Tak to mi přijde jako, jako dost komický jo? komická představa. Tak. Ale Bojskko, já, já no. se vrátím ještě no. k tomu tvýmu uh, úvodu, kdy na jedné straně Čína uh, vyvážela to hedvábí a vyvážela papír a vyváže, vyvážela uh, porcelán a takové jako ření a, a takovéhle věci. A Evropa jí za to odpověděla a odpověděla po Británii odpověděla o tak my jsme tenkrát byli vlastně lidu milové. My jsme to dělali, to, to, bylo, to byla ušlechtělá snaha, ty jsi to akorát nepochopil. Kdo si mohl tenkrát dovolit kupovat čínský porcelány bohedváby? To bylo jenom těch horních deset tisíc, to bylo zboží pro ně. To, to, to nebylo pro, ně, pro učitele základní školy, si myslím, že to nebylo ani zboží pro univerzitního profesora většinou. No. Zatímco čili, Čína k nám vyvážela zboží pro ty, pro ty nejvyšší, pro společenskou elitu, no a my jsme Číně umožnili to, aby my jsme zkrášlovali život těm nejpotřebnějším mm. tej, tej mase. Takže my jsme to vlastně mysleli s nima dobře a mm. dělali jsme to dobře tenkrát. Už tento rozmer um, mi naozaj unikl. Už tenkrát jsme byli, byli strážci humanity. Mm. No, hej, hej, tento, tento rozmer mi unikl, že my jsme vlastně na ty nejnižší vrstvy mysleli. Jo. Pekné. Pekné, no. tak, tak, tu, tak, tak zhruba tu, potom, keď ste si vypočuli tuto hodinouku, tak po těch 200 rokoch jsme dnes tu, kde jsme. A treba pochopiť naozaj základnou vec. Nemůže za to Čína, můžeme si za to sami. Můžeme si za to sami, za to, akých politikov si tu volíme, akých hlupákov tu máme, ktorí vedou Evropskou unii, čo tu řešíme. tak toto je výsledok toho celého. No tak... Tak tak. Takže, Vočko, ak, ak teda zaznělo, co zazněť málo, tak se pomaličky hádám, můžeme je loučit. Alebo ještě něco, co myslíš, že by měli. Ne, já si myslím, že ne. Já si vzpomenu tři minuty potom, co to vypnu, co se s tebou rozloučím, tak mě budou napadat úžasné věci. Jo. A třeba s... si vzpomenu, kam jsem, kam jsem začal tročil uh, další stránky, který jsem chtěl otevřít a který, který nemá. Jo, ještě, ještě něco, ještě přeci jenom něco. No, no. Slíbil jsem, že popíšu evropský průmysl. Jo. Jak, jak je jeden z mých čtenářů mi poslal článek, který vydám příští týden. A je to o tom, přesně o tom, jak ten evropský průmysl je mezi těma mýnskýma kamenama. A je to pěkný graf, kde to je rozdělený po sekcích. a Máš třeba strojírenství. Máš firmy, který kde čínský trh pro ně představuje 30 To je, to je nějaký eh, skupina VAT, kterou já neznám. Sulcra znám. Knorbems, to, to je velká německá firma s automotive, eh, která je prostě špičková. Tak tata, eh, její odbit je z jedné čtvrtiny do Číny. Čili když máme něco, co, co se tam dá usadit, tak to samozřejmě jde. Siemens, Siemens Energy, 13%. Eh, ABB, Brown a Asian Brown, Brown Bovery, velká elektrotechnická firma, 13%. Schneider Electric, zase mm. z tohohle. to BMW, 22%. Porsche, 16%. ASML jako největší, nejvíc angažovaným v Číně jsou firmy z oblasti polovodičů a polovodičové techniky. ASML, 630% je výrobce těch, těch nejšpičkovějších litografických strojů pro výrobu čipů, tak ty, to mají, ty jsou vázaný v Číně z jedné třetiny, ale nesmí vyvážet. Nikoli kvůli Číňanům, ale nesmí vyvážet kvůli americkému embargu, americkému a holandskému embargu. Je to výrobci léku Merk a Sartorius 14-12%. Čili když něco máme, tak ty Číňani to samozřejmě dovezou. A samozřejmě, že, že zkrátka když si tihle si můžou, můžou stěžovat a můžou si z velmi části stěžovat na Evropskou unii, na její vedení, můžou si z velmi části stěžovat na Spojené státy. A teprve ve třetím kroku, protože na čínském trhu jsou ze značného procenta své výroby, tak teprve v tom posledním kroku a nejmenším, když, protože umí, znají a jsou schopní, mm -hmm. tak si můžou stěžovat na Čínu. Ano. Ty vlastně hovoríš tuto vec, že nebola by tá obchodná bilancia taká strašná, keby sme sa tu v Evropě viacej snažili. A keby sme robili dobré dá. výrobky a niečo podobné a nemusela by chodiť vyplakávať pani von der Lejnová nad katastrofálnou bilanciou, lebo to je v podstate a něčo v zmysle takomto odpovedala Čína, že vy nepotrebujete vyrovnávať tú obchodné bilanci, vy sa potrebujete viacej snažiť alebo niečo v takomto zmysle je odpovedala Čína a to je pravda. Toto je pravda. Že to si spôsobujeme my sami. A budeme sa opakovať. To si spôsobujeme tým, že sa nezaoberáme podstatnými vecami, ale riešime otázku toho, koľko pohlaví tu máme. No tak potom no, vo výsledku, ano. tak potom vo výsledku budeš mať toto. To je presne ono. A s tým že na nemá Podívej, Číňani 150 po hlaví vůbec no, neřeší. No, si vystačí no. s dvěma. Tak. Hele, a ještě teda, ještě teda jedna věc. Ten článek se týká toho, jak jsou postižené evropské firmy nějakýma těma obchodníma válkama a píšou. Jako z toho přehledu, co jsem, co jsem citoval. Z hlediska postižených zemí vede Švýcarsko, přestože není součástí Evropské unie z deseti společností mezi třiceti nejvíce vystavenými riziku. E, má tam deset, deset společností ze třiceti nejvíce vystavených riziku, že, že nepoběží čínský obchod. Teprve za, za ním je Německo z devíti. A e, Nizozemsko je taky na čelném místě, ale jenom, jenom díky společnosti ASML, kde je nějaká Francie. Tam má Schneider Electric, jo. Ale, ale, Ukazuje to, že Švýcaři prostě jsou skvělá evropská eh, země s průmyslovou tradicí. A uchovala si. Uchovala si. Proto eh, z 30 nejohroženějších evropských firm eh, v obchodu s Čínou, které jsou nejvíc postiženy, je deset ze Švýcarska a je to deseti milionový stát. Tak to mluví za všechny, za všechny komentáře. No, Tak, přesně tak. A zase to len potvrduje to, co jsme už tu viackrát spomínali. No. Tak toto jsou, milí naši poslucháči, veci, o kterých vás náš mainstream nemal potrebu informovať. Mal pocit, že teda asi sa nič zásadné v tom Pekingu neudialo, na čo vás s tým vlastně otravovat. A keď už, tak aspoň teda sa težme z toho, že jsme se dohodli s Čínou na nejakých klimatických cieľoch Parížskej dohody, a že v tomto smere budeme robiť veľké veci. Pri Rusku sme čínu nezlomili. Tá bilancia no, je zlá, budeme musieť nejako pridať bla bla bla a to a to bolo tak asi zhruba všetko. No tak teraz máte takú hlbšiu analýzu, na konci, ktorej zjišťujete, v podstate, že je to tak, že za všetko, čo sa nám deje, si môžeme do veľkej miery sami. Preto. Pri ešte, ešte no. vytáhnu jednu vec, jo. Evropská unie v tom posledním nějakém rozhorlení oproti Pekingu, ještě předtím, než tam ta vajenová jela, to, to člověk nepochopí, tak vydala 18. balíček sankcí, znamená, že byly postiženy některé čínské firmy a dvě malé čínské banky. Jo? Evropská unie na ně navalila sankce, že podporují ten obchod se, se zbožím obojího použití a to sfinancování těchto obchodů, tak dvě malí čínské banky a asi čtyři nebo pět čínských společností. No a v tom balíku vedle, vedle těch jako vedle sankcí, sankčního seznamu, tak ještě provedla pár omezení, které šly s tím paralelně a jedna z toho bylo, že vyloučili čínský firmy nebo respektive celý ten čínský sektor eh, zdravotnických dodávek, po který jsme hrozně stáli, když, když vrcholil covid, tak vyloučila z veřejných tendrů po Evropě. Prostě nesmí. Čínský firmy se zdravotnickým materiálem nesmí eh, do evropských soutěží. Jo? No a Čína reagovala proti, proti opatřeními a zakázal evropské zdravotnické prostředky dovoz do Číny za 45 milionů eur. Jo. Čili 45 milionů eur, to je, já nevím, k čemu bych to přirovnal. Jestliže jsi jestliže někde na 700 miliardách eur, Zájemního obchodu, tak 45 milionů to nedokážu ani tak rychle spočítat, kolik to je. No jo. prostě nějaká e, proto, v mori, no. no jo, jo. tak to, to, to, ti, to ti člověk nebere. Číňani teda se brání, ale brání se takovýmhle symbolickým způsobem, že, že je to až, až, až směšný, ale Číňani nás vydírají. No tak, ať si z toho posluchači Hej. udělají záběrek no. sami. Nějaký záver si urobia. Já ja jsem si až teraz uveromil relácie, že já ja jsem ani tie mailové adresy nehovoril a to napokom posluchači poznajú štúdio zavínáč slobodný alebo teda naša zelená zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ani sme sa teda do tých mailov nepúšťali. Treba povedať, že zase ani ich tu nejako veľa nie. Ja teraz, keď pozerám do mailové schránky, možno nejaké 4 maily přišly, možno, možno komplikovaná téma, možno ťažká téma, neviem, ale. ale Určitě to nič nemení na tom, že dôležitá téma, zvlášť, keď sa tomu naše mainstreamové média nevenovali. Takže zatiaľ len takto. Ale to, to hovorím preto, lebo, lebo vždy to tak býva, že keď teda maili neotvoríme, tak teda avizujem blížiacu sa reláciu Listaren, která býva v tom štandardnom čase v útorok ráno o 9. hodine. Ak teda ostanou len tieto 4 médií, tak kvůli ním asi, asi reláciu samostatnou robiť nebudeme, ale... Ale ja teda jako verím, že ak nás budu posluchači počúvať aj z archivu, tak případně ak by nejaké ďalšie maily přišli a bolo bych tu dosť na to, aby jsme teda nimi pokryli ten vysielací čas útorkový, tak si tu listárem v tom štandardnom čase o 9 hodině rannej. Ak sa samozřejmě nič nezmení, tak si tu reláciu samozřejmě dáme. Takže vomám, že jsme to dnes aj trošku natiahli, čo mne samozřejmě nevadí, ale stává se to už v hodině veľká skôr veľkou výnimkou, keď až takto významne už 4. natiahneme reláciu. Takže ďakujem ti veľmi pekne, práve protože mal si teraz veľkú šnúru od včera vlastne ťaž. Ťa, a, a sme to ešte až, až dokonca takto dneska natiahli. Tak ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. A uvidíme, nemáš či za to, uvidíme, či teda Vutorox a budeme opět počuť. No. Nemáš, nemáš za co? Já jsem si myslel, že to na kdo ví, jaký zájem nenarazí. Jo. Kdyby jsme byli dali to, to druhý téma, který jsme zvažovali, tak to by byl jiný příběh. Hmm. To by byl jiný příběh. Mimochodem, dneska vyšel článek o tom, že ten software Gerulata používá i úřad vlády a jeho odbor strategické komunikace vedené strategickým zprostiákem Foltínem. Jo. Mm. Tak nejenom ne ty síly České republiky, ale, ale i odbor na uh, úřadu předsedy vlády honěj, honěj dezinformátory a mm. to čili Geruláta uh, s se kouří v České republice. Mm. Tohle by mělo určitě daleko větší odezvu, ale já si myslím, že pro nás všichni je daleko důležitější ten čínský rozměr a toho, co se okolo toho bude dít. Čili, Borisko, ještě jednou poděkování tobě. Děkuji všem našim věrným posluchačkám a posluchačům za to, že s náma byli. A já doufám, že ještě nějaký maily napíšou, pokud je to téma zajímá, pokud je to téma otažitý, tak si to budu pro příště pamatovat a prostě chci, abyste byli pokud možno zapojení. Jo, ne, ne, proto abych asi vymýšlel, vymýšlel témata. O tom to není, je to hmm. o vás, o tom, co chcete poslouchat. Takže pěkný zbytek dne a pěkný víkend. Dobrou noc. Dobrou noc. Velčko, má sa pekne a to byl Vlk, zakladatel a prevádzkovatel internetového portálu Kosa. Spolu s ním mám pěkný večera a pokiaľ možno příjemný víkend pre Zbansko-Bistrického štúdia Boris Kononí. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty se k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.